Őrzők, vigyázatok a strázsán. Csillagszórok az éjszakák, Szent János bogarak a kertben. Emlékek elmúlt nyarakon florence összekevertem. Búcsúszható őszi emlékei a hajnali párás díszkócos táncitelmen. Történt szépek, éltek és voltak, kik meg nem hallhatnak soha.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 Jó reggelt kívánok! Ma 2022. március 10-e csütörtök valamai nappal együtt még 25 nap van a választásokig. Bár tudná az ember azt is megmond egy hány nap van a háború végéig, és aztán, én nem tudom, sáskajárás jön meg. Minusz van, aztán plusz lesz. Nagyjából ennyi volt az időjárás jelentés. Köszönöm szépen, a tegnapi napot túlöltem. Már egész nap csütörtök lesz 061-712-42, ami az én személyemet illeti, ezt tegyük zárójelbe kivételesen. Nézzük azt, ami egyébként a világban van rajtam kívül. Fél nyolc után Hajnal Miklós, nyolc óra után Gyorgyjevics Benedek, fél kilenc után Gyarmati István, kilenc óra után Kis Ambrus lesz a vendégem, ma Füriás balás nélkülözni fogjuk. Így a mai étlap. 061 71242, Figyelek, ha van mire. Jó reggel! Jó reggel, szívánok! Úr, vagyok. vagyok. Körülbelül három hete már hiányzik nekem nagyon Gyorgyévics Benedek. mi történt? Gyorgyévics Benedek két héttel ezelőtt volt. A múlt héten Igen. volt uh, Kemecsi Lajos, Igen. és én ezen a héten ez megint a lesz. Ezen a héten ismét nem láttam. Hát, mert hogy csütörtök 8 órakor szokott lenni, és most csütörtök van, és 6 óra 57. De nem láttam a fölírásba, hogy semmilyen jó kérdésben nem te. Lesz, ma? Lesz. Na oké, okay. akkor. 242. az összes interjú alanyom fölveszi a telefont, akkor fél nyolc után már nem lesz lehetőség betelefonálni. Ez a fél óra, vagy valamivel több mint fél óra áll a rendelkezésünkre arra, hogy arról beszélgessünk, amiről akarunk. Belejtve, hogy semmiről nem akarunk, és akkor orosz klasszikusra fognak szólni, orosz és nem orosz előadó művészekkel. Önökön múlik, hogy hogy alakul az elkövetkezendő közel fél óra sorsa. 061-712-42 Ez a Kejfejancsi minden, amit az aznakról tudni kell, vagy érdemes, a netezők valamint Fiala János, 14 jön a uliaknak, nem. <kül> Felette is csak igen korlátozott mértében ajánlott adása. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Thank mm -hmm. you. rövidesen szerzőt és művet váltunk. Sostakovics után Prokofiev 061 712 42 Senkit ne lepjen meg a zenei kínálat, vagy éppen lepjen meg. De merjen bele telefonálni a szomorú zenébe, bár mondjuk a jazz nem tartozott a szomorú zenék közé. 7 óra 11 perc van 061 712 42 Bármilyen témában Bármivel kapcsolatban Vagy semmivel kapcsolatban És akkor zene fog szólni 061 712 42 után Hajnal Miklós, Györgyevics Evics István, Kisamblus Ha mindenki fölveszi Nem lesz mód már miről beszélgetnünk ez többé kevésbé el a holnapi napra is, 7.10-től Filipov Gábor, 7.32-től Navracis Tibor, és 8 óra 4 perctől Bucski Péter, akivel az ukrán-orosz háború Magyarországra kiható gazdasági vonásairól fog beszélgetni, és nagy valószínűséggel fél 9-kor. Amikor vége lesz, akkor el is hagyom itt a stúdiót, így aztán hektikusan alakul a műsor, hol fél tízig tart, hol fél kilencig, hol elmarad, már az utóbbi elég ritkán fordul elő. 061 712 -42. Reggelt. Jó reggelt! Én pénteken kaptam egy jelzést, hogy van egy menekülő család, aki én, ma <gül> unokákkal együtt menekülöm, és hogy segítségre van szükségük. Természetesen elmentem a határra értük. Ott vártam hat órát, és aztán hazolztam, azóta nálunk vannak. Annyira gyarodónak érzem magam, mert néha azon gondolkodom, hogy nekem ez most fel se fogtam, hogy mit jelent, hogy egy-hét, két-hét, nyolc-hét, nem tudom, meddig lesznek nálunk hogy mennyire borítja meg az életemet, és közben egy pillanatra álljunk meg Miért kapott egy értesítést? A lányom kint volt korábban Amerikában, és az a család, aki kint él, ők benne vannak egy olyan mentőprogramban, hogy ukrán gyerekeket mentenek, akik árvák vagy félárvák. Uh -huh. A gyerekek nem a háborúban lettek árvák, hanem, hanem korábban halt meg az édesanyjuk, és ez egy ilyen mentor program, és ennek keretén belül a gyerekek már tölthettek kint tavaly téri szünetben is, illetve nyári szünetben is, néhány hetet Texasban. Így a családnak van kapcsolata a gyerekekkel, illetve anyagilag is ezt meg tudja tenni, illetve szervezetileg is ezt meg tudja tenni, de fizikailag ugye beavatkozni, ők onnan nem tudtak, úgyhogy ezért kértek egy ilyen segítséget, és ez volt a kapcsolat, hogy, hogy a lányom volt. Ez volt az, az első évén. alkalom? Igen. A, minek az első alkalom? Hát, alkalma? hogy ön, ön először tette ilyet? A, hogy valakit befogadok? Uh -huh. Nem, volt már rá példa, de külföldít még volt olyan, aki, amikor itt éltek Magyarországon, és karácsonykor elhívtam magunkhoz, hogy Jó, tehát az, amiről beszéltünk olyan szeszt... most fordult elő először. Soha életemben nem volt ilyen. Igen. Akkor, amikor a üzenetet kapta, mi volt? A tényszerű dolog, hogy van van egy nagymama, aki a két unokával menekül, nem tudni mikor, de valamikor a határa jelölték meg. De megmondták hogy melyik, melyik határszakaszra? Á, dehogyis nem, nem, nem, nem, Azt tudták, hogy el kell jönniük munkácsig, mert valami ja, arom, De ön akkor honnan tudtad, hogy hova kell mennie? Um, Messengeren kommunikáltunk végig a családdal, akik egyébként nem beszélnek semmilyen nyelvet az Ukránon kívül, ukránon és oroszon kívül. Messengerbe ment az üzenet, az amerikaiakkal először csak velünk, aztán később a hölgyet is becsatolták, és akkor a hölgy is fordítóval beszél, azóta is fordítóval beszélünk. Ő rá mondja Ukránul, Google fordító visszafordítja magyarra, és és így, így, így ment a, a beszélgetés. Az a hatórás várakozás, ami ott telt, az alatt gyakorlatilag ült az autójában, vagy tartott egy táblát, mint a repülőterekkel szokták, vagy Mr. Smith, vagy mi történt? Um, az elején még a határba valamennyire bemehettünk a határ területére, akkor még a határőrök az a csapat, aki akkor volt ügyeletben, beengedett, um, Mászkáltam le föl, mert azt hittem, hogy ez hamar megoldódik. Tudtuk, hogy fél ötkor érkeztek ők is oda, én is fél ötre értem a határra, szinte egy időben ö, azt gondoltuk, hogy fél óra lesz kb. Max, max egy óra a várakozás, mert nem lehetett látni csak egy pici bódét és ott, ott egy viszonylag kicsi sort. De azt nem lehetett látni, hogy ha mögött egy lényegesen nagyobb sor van, ők ugye gyalog jöttek át a határra, mert a férje, aki lehozta erre a határa. Egyébként először az Záhonyi határa vitte őket, de Záhonyon nem engedték át őket. egy gyalog, akkor mondtam, hogy jöjjenek lejjebb Barabásra, mert Barabás az durván 50 perc autóvezetés. Férje elhozta addig, férjet ugye nem engedik át, mert katonaköteles. Holnap lesz vagy ma lesz. 60 <kül> <Hatvan> éves? <kül> ő, ő ott maradt, <kül> és akkor a család átgyalogolta akkor meglátta őket, mi az eszébe, vagy milyen érzés volt? A borz, hogy, hogy, hogy ezt, ezt, ezt mi nem tudjuk fölfogni. Tehát, hogy, hogy én, én ülök az autóba, tehát én, én beülhettem az. Autóba, de ők. Ők ott a Gyerekekkel. Először még csak hat fok volt azt tenni, és végül nulla. A, a, a legrosszabb az volt, hogy, hogy senki semmilyen információt nem tudott adni. Tehát én kérdeztem, három, háromféle szervezet volt ott a polgár, polgárőrség, a határőrség és a rendőrség. Még a legsegítő meg a polgárőrök voltak, ővelük lehetett valamennyire kommunikálni. Egy darabig volt egy darab tolmács, aki aztán később valószínűleg lejárt a szolgált ideje. Este 8 óra után már nem De volt. De kellett így, segítőkésznek lenniük? A, azt, hogy a menekülőknek a 90%-a ekkor már, ahogy én föl tudtam mérni, Belső Ukrajnából jött. És ők nem beszélnek semmilyen nyelvet, Hangol, se többnyire. És fogalmuk sem volt, hogy kivel mit kell Elintézni, ugyanis a regisztráció nem volt egyszer a gyerekeknek, például biometrikus útlevele van, ami könnyű annak az ügyintézésed. intézésed, a nagymamának nem biometrikus, őt be kell léptetni az EU-ba, és ennek van valamilyen administrációs folyamatat. Ezt én nem tudom, ezt, ezt tudom mondani, hogy pontosan mi, mert, mert nem, nem tudom, hogy mit csináltak ott, de az volt a tény, hogy elvették az útlevelüket, és utána váratták őket, legalább négy órán keresztül, annak az volt, a pozitívum, hogy azt már egy épületen belül tehették meg, tehát akkor már fedett részen várakoztak ők. De hogy mi történt, erről nem kaptunk tájékoztatást és akkor már ugye, őrségváltás volt, nem tudom, minek nevezik ezt, és az új szolgáltosok teljesen kitereltek mindenkit a, a határ területéről, ami szerintem teljesen jogos, tehát semmi keresni való nem volt ott, hogy én ott álljak, de, de onnantól kezdve információra jutottam, és Addig, amíg akik 5 óráig érkeztek meg a határa, azokat felrakták egy buszra és elvitték valahova vagy vagy barabásra, hogy a regisztrációt ott folytassák, lettesen is volt, hogy fölpakolják őket egy rendőrségi buszra, egy nagy buszra, és a busz meg követte, azok a családtagok, akiknek rende volt a papírja, követte, vagy húsz autó, és mentek a valahova, és nem tudtam, hogy velem is ez fog-e történni, hogy a családot felrakják a buszra, és, és majd valahol, valahol követtem kell, és meddig tart még a várkozás, tart ez egy napig, tart-e több napig, úgy egy picit az bizonytalan volt. De szerencsére a, a, az én családom a 10 óra után egy picivel elengedték. Menjünk hátrébb. Akkor, amikor megjött ez az üzenet Amerikából, akkor konzultálta -e a családjával arról, hogy mit évük legyen? Igen. igen, igen, igen, igen, abszolút persze. A, a lányomtól kapta az üzenetet, aki próbált hárítani, ő egy 21 éves gyerek, ő nem akart terhet róni ránk, szülőkre hogy ez ne legyen egy kötelezettség, azért, mert ő ott volt a családnál, vagy azért, mert család ezt kéri, ezért ez nekünk nem kötelességünk el, és mondtam, hogy de kötelességünk. Nekem a szüleim, az édesanyám, parajdon született, őket háborúban ugyanígy telepítették ki, nem volt a pellát, tehát ez 77-tel ezelőtti történet. Egyfelől emiatt is kötelességemnek éreztem másfelől, meg átéreztem azt a, humanitárius katasztrófát, amit átélnek ezek az emberek. Tehát, Anélkül, hogy be akarnék lépni virtuálisan is az ő lakásába, ez egy ház, ahol elkülöníthető helyen lesznek, igen, vagy egy lakás, amiben igen. osztoznak? Ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy családi ház, ahol, ahol a nagyobb lányom, pont a külön, aki révén van a kapcsolat, ő egyetemista Pécset, tehát az ő szobája üres volt, illetve van egy másik szobánk ezen kívül, tehát két szobát rendelkezésre tudtunk biztosítani, hogy gyerekek vannak az egyik, de a nagymama a másikban. Másik, másik. mm, összesen hányan vannak? Összesen így hatan vagyunk jelenleg, fürdőszobánk nem lett több. Nem, de a, a, a, a, a, a menekültek nagyon... hányan vannak? Hárman, hárman. Hárman vannak, két unoka és a nagymama? Igen, egy 9 éves, egy 11 éves kisgyermek és a nagymama. Hogy alakul most az mióta vannak önöknél? Vasárnap, hát ha, hétfő hajna 2 óra. Hogy alakul a menetrend? Ö, olyan volt a munkabeosztásunk, hogy az első három napon, tegnapig a feleségem otthon tudott lenni, és együtt, együtt készítették a reggelit. Meg. Ugy, ugyan, tehát a, a reggeli rituália az ugyanaz, mint, mint, mint, mint korábban, hogy arra van-e mód, mert lehetséges, hogy Igen. aztán a Filipov révén, mert ott volt egy konferenciája az Egyensúlyi Intézetnél, és ott volt az oktatáspanel, és az oktatáspanelben uhatatlan megjelentek az ukrán menekültek, és ezzel kapcsolatban a Rubovski csillával könnyen lehetséges, hogy össze fogok itt kavarodni, mert egy nagyon érdekes panel beszélgetés volt, de arra például van mód, vagy arra van valami elképzelés, hogy az itt lévő időben a gyerekek valamiféle a hazai oktatásban vegyenek részt, ami természetesen orosz vagy ukrán tolmácsolással történne, vagy jelen pillanatban ez szoba uh, se jut, vagy szóval se kerül. Barátaink révén tudtunk ukrán nyelvű mesekönyveket, tankönyveket beszerezni ez adatt a három nap alatt. Úgyhogy, mint tankönyvet nem ezt nem jól mondom, tehát ö, mesekönyveket azt kapták meg, illetve a kisebbik lányom olyan két a nyelviskába jár, ahol az osztályfőnöke főnöke pont egy kievi születésű, ember, próbálunk az ő segítségüket, az a baj, hogy kicsik, az a lányom iskolájában lesz jövő héttől befogadó konténer, ahova ukránokat oktatási célra befogadnak, de sajnos csak mi korú gyerekeket, tehát ők ez alatt van. Aból a, a beszélgetésből, amit ön, vagy önök folytattak velük, abból mi derült ki, beleértve azt, amit a legelején mondott, hogy fogalmuk sincs, hogy ez most mennyi ideig fog tartani? Igen, abszolút fogalmuk sincs, hogy mennyi ideig fog tartani. Nekik ugye van egy cél, hogy a gyerekeket addig, amíg ez le nem zárul, ha tudunk, akkor szerezzünk vízumot, most ezen vagyunk, hogy legyen amerikai vízum, és el tudjanak menni Amerikába, addig, amíg le nem csendesedik. A nagymama életében szó sincs arról, hogy kint maradjon, a gyerekek életében ez felvetődik. De Amerikába a, hova mennének, vagy kihez? Ahhoz a családhoz, aki, aki segíti őket, tehát Texasba, Oszténba mennének el um, elsődlegesen, ahol már voltak is a gyerekek több hetet. Ennek ma mekkora a realitását látja? Ha, ha lenne vízum, akkor százszázalékos lenne a realitás. És minek a függvénye a vízum az a nagy nagykövetsége, múlik? Igen, igen, igen, igen. A, igen. Akikkel ön tartja a kapcsolatot, vagy akikkel ők tartják a kapcsolatot? Lehetetlen velük tartani a kapcsolatot. Én, én nagyon régen az amerikai követséget dolgoztam három évig, tehát vannak, mondhatom azt, hogy kapcsolataim teljes mértékben lezártak, tehát nem tudok a vízumosztályra oda jutni, úgyhogy a hivatalos utat járom én is ugyanúgy, mint bárki más. Regisztrálnom kell megfelelő fotókat feltölteni, úgyhogy ez most történik, meg 8 óra 30-kor a regisztrációt elkezdjük. Ugyanazt az utatjárom végig online, mint amit bárki más, és próbálunk egy turista vízumot intézni nekik. Google fordítóval nagyon érdekesen lehet beszélgetni, abban van tapasztalatom. Mit tudtak meg egymásról? Én nagyon nehéz, mert akkor nem tudom, hogy mit kérdezzek tőlük, tehát, hogy mennyire kérdezem az otthoni dolgokról. Annyit, hogy ő egy főkönyvelő helyettes volt, hogy, hogy, hogy művelett olvasni... Kiev mellől, Írpics városból, viszonylag ez egy agglomerációs a Kievnek viszonylag hamar elkezdték azt is bombázni, tehát ott több bombatalálat érte azt a várost is, ebből kifejezően több ismerősük halott, úgyhogy jelenleg a hírek, minden nap jön valami, amitől a, a nagymama természetesen um, érintett. Ő hány éves? Fiatal 66-os születésű, tehát egy fiatal, nagy, ha beszéltünk így a fiatal nagymamáról beszél, Mennyire egy A gyerekek semennyire, mennyire, tehát ők osan gyerek hm. életet élnek, játszanak és vidámak, a, a nagymama nagyon, tehát egy adott 10-eskelen 9 A gyerekek azok valójában az életkorukból adódóan és az Isten csodájából adódóan, mintha egyébként otthon lennének. Abszolút, igen, abszolút, tehát ők, ők most ez teljesen hülyé hangzik, de élvezik azt, hogy, hogy játék van, hogy memória játékot játszunk, hogy nekem nem volt soha fiam, nekem lányaim, nekünk lányaink vannak, elmentem focilabdát vettem, stb. Tehát, hogy, hogy most élvezik azt a figyelmet, ami rájuk irányul, de ezt én nem tudom tartani, tartósan, mert nekem is dolgozni kell, úgyhogy őnek ez egy, ez, egy, ez egy jó nyaralás, és ezt amennyire tudják, maximális hálával próbálják megszolgálni, tehát nagyon közvetlenek este lefekvéskor odajönnek. jönnek. <gül> Alapvetően, mi? ha megkérdezhetem érzelmileg, mi az, ami megviseli? Hát ezt nem tudom megmondani. Nem. Az a baj, hogy az elmúlt 15 évben azt érzem magam, hogy minden szaron is tudok sírni. Hát ez a helyzet, ez borzasztó. Tehát <gül> belegondolok be abba, hogy. Menny mennyire kiszolgáltatott helyzet ez nekik, és mennyire méltatlan, hogy három nap után engem megölelnek, és puszítanak. Ez nem kéne, hogy így legyen. Hogy teszi magát túl rajta? Megrázza hát... magát, megmossa az arcát? Ö... Igen, tehát hogy ebbe a beszélgetésbe is ezek a hullámok most benne vannak, hogy valahogy nem tudok beszélni, és utána meg teljesen normális kerekmondatokat tudok megfogalmazni. Ugyanezt történt az életben is, hogy. Munkám elviszti, annyi feladatom van, amivel, amivel lekötöm magam. Otthon pedig, amikor otthon vagyok, akkor, akkor a feladat megint elviszti, a gyerekekkel lenni és ővelik foglalkozni. Ez, ez megint egy feladat, ott, ott nincs helye annak, hogy, hogy, hogy álljak és, és sírjak. Ez ennek a magánynak a, a, a privilégiuma, hogy most itt ülök egy autóba, és, és ezt elmondhatom önnek. Csak kérdezni tudok, hozzátenni, nem, elvenni meg nem akarok belőle. Köszönöm, hogy hívott. Incison. Isu teshon. Minna. <gasps> Jó reggelt, Fiala János! Tájékoztatás kölcsönös felelősségéről a médiatanács közleménye március elseje. Az elmúlt napokban az orosz-ukrán háború kitörését követően a magyarországi nyilvánosság és média is korábban ismeretlen helyzettel szembesült. A szomszédunkban zajló tragikus eseményekre adásul egybeesnek a Magyarországi Országgyűlési Választási Kampányjal. A médiának és különösen a közszolgálati médiának ilyen időkben kiemelt hölősége van a megfelelő tájékoztatásban. Az elmúlt napokban politikai szereplők irányából súlyos kritika érte közszolgálati médiát és a média más szereplőit, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanács álláspontja szerint ezek a megnyilvánulások alkalmasak lehetnek a közvélemény megtévesztésére és a közhangulat indokolatlan felkorbácsolására. Felhívjuk a politikai élet szereplőinek figyelmét arra, hogy a választási kampány hevében is fontos a józa a hangvétel megőrzése a szabad színű és kiegyensúlyozott tájékoztatás befolyásmentes fenntartása.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 A hatóság minden esetben az alkotmányos garanciák és a médiatörvény jár el, a érkezett a kiegyensúlyozatlanságra hivatkozó bejelentéseket a médiatanás ki fogja vizsgálni, és megalapozott döntéseket fog hozni. A médiatanás ezen túlmenően célvizsgálatot indít, amely bemutatja az országos elérési hírműsorokat szolgáltató televíziós csatornáknak a háborús helyzettel kapcsolatos tájékoztatási tevékenységét. Vajon mindez befolyásolta téged akkor, amikor felszólaltál a Kunigunda utcában egyéb iránt már ezen elsőjei közleményt követően? Hát legfeljebb olyan irányba befolyásolt, hogy ennél cénikusabb közleményt az ennél kiadni állami vagy az államhoz valamilyen módon kötődő intézmény. Tehát amikor a média talált sok színűségről beszél, azt szerintem saját magán el először gyakorolni nevesen a, a, abból a szempontból, hogy a médiatanácsnak szerintem egyetlen ellenzéki tagja sincsen, hanem ott mindenki valamilyen módon a, kormánynak, a kormánypártoknak a delegáltja. Szóval, vagy a parlamenti többségnek, amit nyilvánvalóan a kormánypártok befolyásolnak. Szóval, hát ez, nekem, van egy, ez, ez... nekem van egy műsorom, és ha minden igaz, az áprilisban vissza is fog térni, ez a messziről jött ember, amely evidenciákat bont föl. Uh -huh. Hadd kérdezzem azt meg tőled, hogy te el tudod-e az képzelni azt a szituációt, hogy te ősz egy vonaton összezárva a médiatanás tagjaival, és hát elő utóbb valahogy kényszeredetten elkezdtek beszélgetni, és előbb-utóbb szóba kerül az, hogy az, amiről te most beszélsz. Nevezetesen, hogy egyetlen ellenzéki sincs közöttük, miközben vagy ellenzékiek által delegált sincs közöttük, hogy ez őket egyébként minimálisan is zavarja, vagy sem, vagy azt mondják, hogy ez egy adottság, és nekik ezzel nincs dolguk, mert én a magam részéről azt feltételezném, hogy ők ezt egy adottságként fogják föl, de ha elkezdenéd kérdezni őket, ha lenne rámódod, ha adott esetben a nyilvánosság eről nem tudna semmit se, akkor azért valószínűleg mondanának valamit, mert ők se olyanok, akik ezt ne vennék észre, valamilyen okból túlteszik magukat rajta, hogy mi ez az ok, erre kíváncsi lennék. Hát igen, szerintem tehát nem arról van szó, hogy ők ezt nem veszik észre. Nyilván nem hülyék, ők is pontosan látják, hogy mindenki, aki ott van, az miért van ott. Üm, szerintem, szerintem ez ezek cinikus és megalkúvó emberek, akik ott vannak, sok esetben egyébként korábbi pártkatonák, vagy valamilyen módon azért ennek a, a, a, a rendszernek a, a, a, az emberei. De tehát lehetne velük beszélgetni, csak túl sok értelmét jelenleg ennek nem látom. Túl sok értelmét a médiatanáccsal folytatott. De hát ugye tudod, hogy a korábbi ORTT-ben is, is Hajnal Miklóssal a Momentum Országgyűlési Képviselője, éve beszélgetek, vagy ő beszélget velem nézőpontkérdése. Tehát anélkül, hogy neveket mondanék, nekem hosszú ideig igen jó viszonyom volt az ORTT-vel, az NMHH-val talán egy ideig, mert ugye ott a nevét változtatta, de a személyekhez kötődően volt kapcsolatom a 90-es évek végén, illetőleg Szalai Anna Mária azzal tüntetett engem ki, hogy mi vagy a közéleti érdeklődésünk az azonos volt, annak a megítélése alapvetően különböző, de valamiért azért reggeli műsoromat követte, és sokszor találkoztunk azért is, mert egyébként maga az URTT vizsgálat alá vonta az én műsoromat, vagy panaszbizottságilag, vagy másképpen. Nagyon érdekes dolog volt, mert nem voltunk egy térfélen, sőt, lőttek rám a szó átvit most háborús idején, időn az ember fogalmazom óvatosan, de ezzel együtt volt valami kölcsönös tisztelet, és akkor ezeket a kérdéseket én föl tudtam neki tenni, és láttam rajta a válaszok alapján, hogy ő ezt mennyire Érzi pártfeladatnak, és mennyire nem. Nagy mértékben érezte pártfeladatnak. Tehát azt kell, hogy mondjam, és hát voltam olyan időszakban is az ORTT közelében, amikor a mostani helyzetben az ellenzék adta az ORTT-nek a meghatározó embereit, ott azért a médiával abban a mértékben, hogy egyébként az ember elvárna, hogy foglalkozzanak, sose foglalkoztak, vagy legalábbis nagyon ritkán az én tapasztalatom szerint az alapvetően mindig egy politikai szervezet volt. Akkor is, hogyha egyébként más összetételű volt, ez valahogy így működött elnézés, hogyha én ezt alapvetően rosszul érzékeltem volna. Ez könnyen lehet, hogy így volt. Nyilván én azokban az időkben még kevésbé közelről foglalkoztam a közélettel, de egy, egy biztos, én nem, nem, nem vagyok egy idealista vagy egy naív ember, nem azt állítom, hogy teljesen politika mentessé kell tenni a média Én azt állítom, hogy jelenlegi formájában ez száz százalékig átpolitizált, és nulla százalékban sokszínű. És amikor ők a politikusokat hibáztatják, a sokszínűség, hiányáért és a hergelésért és ilyen dolgokért, akkor, akkor szerintem nézzenek magukba ezek az emberek, akik ezt a közleményt kiadták. Én, én erről ennyit gondolok, és még, még egy utolsó dolog. Azért a sokszínűséget sok pontosan megtapasztaljuk abban a közmédiában is, amiről egyébként szól ez az egész, és ahonnan ez a vita kipattant, Tehát ott az elmúlt hetekben több, több szó esett, meg több szó adatot a, a, a különböző putyini propagandának, különböző fideszes szakértők meg századvéges, meg nem tudom milyen szakértők által, mint az ellenzék bármelyik politikusának. Szóval, szóval a sokszínűséget én szívesebben látnám a gyakorlatban, mint, mint a médiaton. Beszéljünk arról a bizonyos öt percről. Arról az öt percről, amit végül megkapunk? Meg arról, meg annak a kiharcolásának a történetéről. Hát ez eredetileg január 26-ra vezet vissza. Január 26-án volt egy kuratóriumi ülés. Ugye az mtv nak van egy kuratóriuma, és, és abban lehet néhány ellenzéki delegált és nekem minden voltak információim. Ezen a kuratóriumi ülésen Dobos Menyhért, aki most ugye vezérigazgató, mondta azt, hogy, hogy az eddigi formában nem lesz ez az perces bemutatkozási lehetőség. Ő akkor úgy fogalmazott, hogy, hogy a, a, a meglévő műsor struktúrában igyekeznek majd erre lehetőséget biztosítani, de nélkül többet nem mondott erről. És... Tessék? Kifújtam az orromat, amit nem is hallhattál, mert lehúztam a mikrofonomat. Hát akkor nem hallottam. <gül> <gül> <gül> és, és, amikor, és amikor én kiálltam múlt hét vasárnap, és, és elmondtam, hogy nem fog az a biztosítani öt percet, még, még öt percet sem az ellenzéknek, akkor én erre utaltam vissza erre a kuratóriumi ülésre. Ami, ami azóta történt, az nyilvánvalóan az, hogy valószínűleg kapott jó pár sajtó megkeresést az MTV-a, hogy igaz-e az, amit én állítottam, és valóban nem adnak el öt percet, és gyorsan ők egy hajtű kanyarral bejelentették, hogy igenis jár az öt perc a, az összes listát állító jelölő szervezetnek. Szóval, szóval itt ennyi, ennyi történt, én ennek amúgy örülök, hogy legalább ennyit elértünk a nyilvánosság erejével. Hozzáteszem, ami, ami azért kicsit szomorú ebben a történetben, hogy ha jól értem a, a logikáját az NTV-nek, akkor mint jelölőszervezet kapunk 5 percet. Tehát nem az van, hogy a pártok kapnak fejenként 5 percet, hanem összesen a hat perc fog közösen öt percet kapni. Ez azért nem nevezhető egy, egy, egy méltányos szereplési lehetőségnek az elmúlt négy év közmédia megjelenéseit összevetve, mondjuk a kormánypárti politikusokkal. Nagyon furcsa téged hallgatni, mert hát az én életemben ez végigvonult, és láttam azt, hogy ez kialakult, és az ember kétszer is elgondolkodik azon, hogy vajon ez hogyan következhetett be, mert azért hosszú ideig dolgoztam a Magyar Közszolgálti Rádióban, és hosszú ideig dolgoztam a Magyar Közszolgálti Televízióban, és a saját bőrömön éreztem, vagy tapasztaltam azokat a változásokat, amelyek ebbe az irányba mutattak, de még nem érkeztek meg ide, és ennek a képtelenségét az ember nem tudja átfogni. Tehát, hogy ez egy olyan, tehát aki ott tehát nem, nem érti az ember, hogy ez a nem egyensúlyi állapot, ez hogyan tud egyébként megállni a két, vagy nem tudom hány lábán, erre nem találok választ, ahányszor belenézek, mindig ezt tapasztalom, és nem találok rá választ. Nem lehet. tudom, hogy ha ebben változás lesz, akkor ebben hogyan lehet változást létrehozni. Bármelyre is hangzik furcsán, az emberben benne van az, hogy lehetséges, hogy az egésztől meg kell szabadulni, mert hogy ezen nem lehet már változtatni, de nem tudom, nem értek hozzá. Hát attól függ, hogy érted azt, hogy az egésztől meg kell szabadulni. Tehát szerintem közmédiára valójában azért szüksége van egy országnak, Hát nem, nem, nem intézményileg az egésztől megszabadulni. Attól a formájában, ahogy most működik, például attól, hogy az MTI az, az egy alárendelt alosztálya ennek az egésznek. Igen, csak Miklós, én ismerem azokat az embereket, akik dolgoznak benne, vagy egy részüket ismerem, és tudom azt, hogy ők egyébként valamikor, vagy egy részük szakember volt, nem tudod azt, azt az emberi nyomorúságot, ami egyébként beáll az ő életükben abból adódva, hogy ezt el kell viselniük, hogyha ez az elvárásrendszer egyik pillanatlan másikra megszűnik, ezek az emberek nem, látsz, nem változnak vissza azzá, akik 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 20 évvel ezelőtt voltak. Nem arról beszélek, hogy vissza kéne fiatalodniuk, mert az egy baromság, de az a szuverenitás, az az autonómia, ami ott volt bennük, az ennyi idő alatt kiűzhető a tapasztalatom szerint, és az, hogy jó arcú vidéki gyerekekkel töltsék fel ezeket az intézményeket, ahogy annak idején Boros Péter mondta ezt 1993-ban vagy 94-ben, az akkor se jött be, és valószínűleg most se jönne be. Én azért azt láttam, ugye itt az elmúlt egy hétben megjelent tényfeltáró anyag, pont mondjuk az MTI működéséből, de ez az MTV szorosan összefügg. Tehát én azt látom, hogy ott, ott, ott volna erre igény szakmaiságra, csak ez ez iszonyatosan le van törve. És De és azt látod, hogy jobban. a szakmaiságot hogy törik le, hogy a szakmaiság hogy áll vissza, avval kapcsolatban legfeljebb elképzeléseink lehetnének. Ez így igaz, ez így igaz. Hát ezt meg kell majd látni. Én azért azt gondolom, hogy ha azokat az embereket eltávolítjuk, akik jelenleg ennek a rendszernek az elsődleges működtetői, akkor azért biztosan újra lesz egyfajta felszabadultság, és akkor, akkor meglátjuk, nyilván, hogy ki milyen típusú minőségű szakmai munkára képes, annak is megvannak a kritériumai, és akkor, akkor majd eldől, hogy ki az, aki, ki az, aki ténylegesen... Igen, hogy azért mondjam, a, fe, a fekete győrt én teljesen megértettem, de döbbenten néztem, amikor annak idejére elment az origó szerkesztőségébe, annak volt valami diszkrét bája. Hát az egy, az egy másik történet volt azért, az origó az, az még három szinttel lejjebb van. Én ezt mehet, értem, értes. csak azt mondom neked, hogy ezen a módon beavatkozni, tehát hogy ez olyan dolog, mint hogy bemenni a jegesmedvéhez, barátkozni vele, vagy épp ellenkezőleg összeszűrni vele a levet. Sajnos az a kerítés, vagy az az izé, ami a kettő között van, a jegesmedve és a látogató között, az ezen a módon nem kiiktatható. Hát igen, csak a propagandisták nem jeges medvék, ugye? Nekik a propagandájuk a medve az óriási jegesmedre. csak azt mondom, hogy ahogy oda bement a fekete gyűrűben, tehát hogy a, abban az volt a legjobb, ahogy kijött. Én, én, én azt gondolom, hogy itt, ha, ha már ilyen állatos hasonlatok mellett. De tartom, lehet, hogy rossz volt, el kell felejteni, bocsánat. Igen, igen. Én, én, én azt akkor teljesen megértettem, hogy hogy, hogy miért ment ve az Origóba. Én is azt gondolom, azt gondolom, hogy 2022-ben egy kormányváltás követően májusban nyilvánvalóan nem ugyanígy kell ezt csinálni, meg nem ugyanezt kell csinálni majd a közmédiában. Azok, azok más viszonyok voltak. Igen, hát nézd, mint a svájci órával, az a kérdés, hogy milyen eszközzel nyúl valami egy struktúrához, Hát például, például milyen eszközen nyúlunk hozzá? Szerintem a propagandához kormányon úgy nyúlunk hozzá, hogy elzárjuk a különböző támogatási forrásait. És, és ebben óriási felelőssége van magának Magyarország kormányának. De egyébként figyel... az állami cégeknek is. Oké, okay, le fogsz állni erről. Én ugye egy hírfogyasztó vagyok annak érdekében, hogy tájékoztatni tudjak, vagy legalábbis tisztában legyek a körülményekkel. Sokat nézem a hírtv A hirtévé engem őszintén megdöbbent, és és elgondolkodtat. Ott a híradók fele, amikor egész egyszerűen információkat adnak át, az úgy, ahogy van, lehet, hogy van volna szükség némi módosításra, de az úgy, ahogy van, elmehetne a közszolgálati magyar televízióban, ott nincsenek ilyen híradók. Viszonylag, hát nem is, ott konkrétan egyébként megrendült tudósítókat látsz a határól, gyakran sírnak, elsírják magukat a műsorvezetők, ez nem egy szempont, csak az ember látja, hogy emberből vannak, meg hogy hatnak rájuk az események, hogy nem tudják kivonni magukat, vagy ha meg is próbálják, nem sikerül nekik. Az ember megrendül, nem csak a tartalom, hanem a forma okán is. És aztán egyszerre csak eltelik egy negyed óra, és akkor jön, hogy Márki, Zai Péter hogyan akar katonákat küldeni Ukrajnába, miközben a szövegben is benne van, hogy egyébként ezt a NATO is így akarja. Tehát az ember egyszerűen nem is érti, hogy ezt a szöveget miért teszik közzé, hiszen ez úgy van rendjén, ahogy van nem arról van szó, hogy a Márkizai a NATO-val szemben akar küldeni, és az ember nem tudja megérteni, hogy hirtelen a második negyed órát, az hogyan tudják abszolválni azok az emberek, akik az első negyed órában pontosan annak megfelelően viselkedtek, amit az ember egyébként elképzel. Ez bennem egy olyan törést, ez bennem egy olyan identikus válságot jelent, mondván, hogy mégiscsak elvileg kollégákról van szó, amin egyre kevésbé tudom magamat túltenni. Hát uh, én nem nézek hírtévét, szóval, szóval ezt, e, e, ezt én nehezen uh, látom, vagy, vagy, vagy tapasztalom. Um, tényleg. Én, én, én ezt a fajta törést, amit te mondasz, nem érzem. Vagy szerintem ez nem, okay. nekik, nekik szerintem ez nem egy napi törésük, egy napi megélésük. Szerintem ők már ezen a törésen rég túl vannak, <gül> Rendben aki, van, aki a, még a, ott van. Rengeteg dolog van, nem akarok ennél hosszabb a le... E le, mit, mit szoktak mondani? Le? Leragadni? Leragadni, igen. Jó, köszönöm. Um... RTL Klubos hír, hogy 4,67 századmilliárdot vont el a kormány a kórházaktól, a TEC kapott 7,46 milliárdot, ugye ez aztán részletezve is van. Az egyik legsúlyosabb tétel az Országos Kórházi Főigazgatosságtól elvont 4 milliárd 670 millió forint. Ugyanakkor az Emberi Erőforrások Minisztériuma alá tartozó gazdasági tár társaságok nagyjából ugyanennyi pénzt kaptak, tehát ezt akár talán az országos kórházi főigazgatósághoz is visszadhatják már, amennyiben az az emmi alatt van. A Magyar-Falu programtól vettek el, a központi maradvány elszámolási alapköltségéből is elvettek, a gazdasági újraindítási alapból 7 milliárd 456 millió forintot vont el a kormány, ezt az összeget teljes egészében a terrorelhárítási központ kapta, a Csúri Sándor alaptól vettek el, illetőleg egyetlen egy hírt néznék még, ami ide tartozik, hogy a központi maradvány elszámolási alapból 1 milliárd, 2, vagy 2 milliárd 622 millióval csökkentették, ebből az összebből 1 milliárd 158 millió forintot adott a kormány sportági fejlesztési koncepciók megvalósítása összefüggő feladatok támogatására, Hát itt az elvonásokat nézve, nyilvánvaló, hogy a háborúból és más dolgokból adódóan egy sor dolgot át kell ö, csoportosítani, át kell gondolni, de hogy egyébként a sportra hogyan jut így ebben az összefüggésben 1 milliárd 158 millió forint, hát azt ebben a helyzetben el se tudom képzelni. Hát kíváncsi vagyok, hogy ez pontosan milyen fejlesztés lesz. Én nem, nem a sporttal sajnálom a pénz, inkább a többi területtől. Um, de, de ami, ami szerintem, itt, amiről itt szó van, az kevésbé a háború, hát ez nyilván a, arról a gazdasági válságról szól, ami a háború következtében egyébként Magyarországon is érezhető, Így. meg már az elmúlt években amúgy is kibontakozóban volt, tehát uh, gondolom, hogy a, a, a 400 forintos euró meg a 8%-os infláció azok majd a költségvetést, az idejévi költségvetést drasztikusan átrendezik, és ezt már elkezdték előkészíteni, de valószínűleg ez még súlyosabb lesz a következő hónapokban. Csak, csak a választások előtt ezt már nem merik Igen. bejelenteni. De szerintem ez, ez van a hátség. Számból a szót, mert ugye itt van előttem az MNB vonatkozó adassora. Ez tegnapi 383,18 forint az euró, 3,4 a jegybanki alapkamat, és 8,3 az infláció. Um, akarod de ezt kommentelni? Ezek rettenetes számok. Azt hiszem az infláció 15 éves rekordon van, a forint árfolyam az, az, az ugye tudjuk, hogy történelmi még pont. Én, én ebben most így nagyon mélyen nem mennék bele. Az biztos, hogy amikor arról beszélünk, hogy, hogy milyen következményei vannak a, a, a szomszédunkban zajló háborúnak, akkor szerintem az első héten, az első egy-két héten mindenki arra figyelt, hogy hogy, hogy, hogy hogyan támadják az oroszok különböző ukrán épületeket, sokszor civileket és kórházakat. Én azt látom, hogy, hogy most megváltozott a figyelem, mert, mert, mert az emberek azt látják, hogy ennek a háborúnak, ennek a bizonytalanságnak óriási kihatásai vannak a mi életünkre is, és csak hogy behozok egy nagyon közeli példát. Tegnap azt hiszem Hernádi Zsolt volt az igen. ACV egyenes beszédben, és elmondta, valami olyasmit mondott, hogy nincsenek üzemanyag ellátási problémák, csak valami kis apró logisztikai gondok vannak. Ehhez képest tegnap a Szilágyi Erzsébet fasornál, 15 percet kellett várakozni, hogy tankoljon Igen, de ember. én ebben nem látok ellentmondást, ugyanis az, hogy az emberek hogyan viselkednek, hiszen ő is elmondta, hogyha olyan kútnál, amely egyébként ez nincs hozzászokva, megállnak kamionak tankolni, akkor ott olyan ellátási nehézségek jönnek létre, amelyeket korábban azért nem kellett orvosolni, mert korábban ilyen kutaknál nem álltak. De a Szilágyi meg. Erzsébet fasorot nem tankolnak kamionak. Igen, csak... Uh, uh, Nekem és, és Facebook igen, ismerőseim ebben ebben... tüntették fel, hogy Hüvesvölgyben és nagykovácsiban, amiről te beszélsz, vagy azon a környéken mekkora sorok álltak. Ugye ez már annak a reakciója, hogy az emberek reagálnak erre a helyzetre, és Isten ne adja, hogy olyan pánikreakciók alakuljanak ki, mint, ami pánik, mint amilyen pánikreakciót én utoljára a postabank csődjénél tapasztaltam, mert az beláthatatlan következményekkel jár, és arra tényleg nagyon vigyázni a kell politikusnak, médiamunkásnak egyaránt, hogy a hírekkel e tekintetben nagyon óvatosan bánjon, mert Isten ne adja, hogy te egy ilyen pánikot közvetlenül közelről láthassan. Ebben, ebben én maximálisan egyetértek, és, és azt gondolom, hogy ez célunk is lenne elkerülni. Bármikor, csak, bármilyen felvásárlás megindulhat. Igen, csak szerintem, amikor azt látjuk, hogy, hogy az emberek valahogyan reagálnak egy helyzetre, elkezdik átváltani a, a, a tartalék pénzüket, Így. elkezdenek tankolni, stb. stb., akkor én egy kicsit több alázatot, meg egy kicsit jobb intézkedéseket várnék annál, mint hogy a baloldala hibás, és sportintézkedésekre nem fogok vele vitatkozni, de kivételesen még az autóval meg tudtam hallgatni a Hernádi zsolt készült beszélgetés, abban az Egon és Hernádi Zsolt is szerintem korrektek voltak. Szerintem nagy is korrekt volt az a beszélgetés, nekem ez az egy mondat ütötte meg a fülemet, tehát nyilván és én egyébként örülök, hogy hogy egy, egy nagy olajcég vezetője bemegy a médiába és, és nyilatkozik a helyzetről. Szerintem ez tehát amúgy ez önmagában egy megnyugtató lépés, és nyilván neki is az volt a célja, hogy ezzel megnyugtassa a közvéleményt, csak... Csak, csak ellentmondásos híreket kap az ember. Hát, a, a, igen, de a kettő egymástól médiának. össze is függ, meg egymástól függetlenek is. Tegnap Hadházi Ákos tollából megjelent az, hogy feljelentést a SpaceMozsás gyanúja miatt a 4 az Antenna Hungária, a T-System és a Hungarod Digital cégeknél feltált hamis számlákkal kapcsolatban. Két feltáró anyag is jelent meg ezzel a kapcsolatban egymástól függetlenül, vagy nem függetlenül. A 444. Dániel tollából is Gergely Tollából, akivel én a jövő hét szerdáján fogok beszélgetni, a Telexen. Ezek mind-mind egy és ugyanazon úgy anyagról szólnak, de egyelőre még mindig csak érzékeltetik azokat a kormánypárti szállakat, amelyek közel sincsenek annyira szétszállazva, mint a mértékben az elmúlt időben az ellenzéki szállak lettek kiszálazva, nevezetesen Molnár Zsolt, Horváth Csaba, Tóth Csaba személyében. Hát, ha jól emlékszem, erről már múlt héten is beszéltünk egy kicsit, és akkor én úgy fogalmaztam valahogy, hogy, hogy ezek a szállak az én tudomásom szerint egészen a forágyi legfelsőbb vezetéség és jászvég elé. Igen, volt szó. Ez, ezt, ezt az állításomat én fenntartom. Most nyilvánvalóan Hatázi Ákos tett egy feljelentést. Meglátjuk, hogy itt milyen gyorsan fognak megindulni a hatóságok. Én azzal kapcsolatban nem vagyok optimista, hogy ők ők hasonló alapossággal részletességgel gyorsasággal és nyilvánossággal dolgoznak. Sokat várnak a tényfeltáróktól, ha egyáltalán ők tényfeltárók, hiszen tudommal elég jelentős kiszivárogtatás történik, tehát dokumentumok vannak különböző újságoknál és újságíróknál, és azoknak a feldolgozása folyik, mert hogy mérhetetlen nagyságú, amelyekben egyébként azok az adatok is benne lennének, amelyeket egyébként korábbi személyekre hoztak, természetesen az ártatlanság vélelmét fenntartva, de csak különböző témák őket meggyanúsítva. Kiderül, hogy az elkövetkezendő napok mire adnak lehetőséget és mire nem. Ma lesz az országnak köztársasági elnöke, tudtommal. Igen. Várhatóan, mert első körben meg lesz válaszva a köztársasági elnök. Ez, ez ma, ma lesz a szavazás délelőtt, hogy jól tudom, 10-11 óra körül. Igen, igen. Hát, Igen. Mit mondjak -e erről, Mit mondjak -e erről, én... Kíváncsi nyilván... vagy-e Róna Péter beszédére, például arra? Róna Péter beszédére kíváncsi vagyok, a, a végeredményt azt, azt szerintem boríték hagyjuk, szóval arra egyelkevésbé vagyok kíváncsi hozzáteszem, Novák Katalin beszédére is kíváncsi vagyok. Tehát mindkét beszéd érdekel, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy, hogy a, a, a mostani helyzetben meg nyilván az ország perspektíveiről. Azt hiszem 15 perce lesz mindkette jövök, ha, ha jól tudom. Hova érzik a hangsúlyt? Ugye valójában ez a, ez a kérdés mire fókuszálnak? És, és nyilván elkerülhetetlen, elkerülhetetlen az, hogy itt, itt ezt a választás szemszögén keresztül is nézzük, mert egy hónap múlva választások vannak, és nyilván az lett volna a legjobb, hogyha ezt az egészet nem a választások előtt akarja a Fidesz lezavarni, pontosan értjük meg, tudjuk, hogy ezt miért kellett most, és hogy így ez a mandátum még öt évig az övék lehet a az ő akaratuk szerint minden esetre szerintem szerintem az fontos, hogy lássuk, hogy, hogy milyen tartalmi különbségek lesznek majd a, a beszédekben. Ezért mondom, hogy mindkettő érdekes nekem. Van némi csörte, a Zabet Research, a Telex és Markizai Péter között, de ezt csak így a felvezetőben említem. Te nem érzékeled de azt, ami az én környezetemben egyre határozottan jön velem szembe, vagy velem egy irányban nézőpont kérdése, mely szerint a háború független attól, hogy milyen ballépései vannak ez ügyben a kormánynak, vagy a kormányfőnek stratégiai nyugalomtól kezdve az akármeddig alapvetően mégiscsak a fennálló hatalomnak kedvez és azon kívül, hogy a média egyensúly felborult, és a média meg egy sor dolog hogyan kedvez a kormánypártoknak, maga a háború a szinte, és a szinte törölhető eldöntött, Tétette a választások eredményét, függetlattól, attól, hogy nyilvánvalóan ki kell várni, hogy április harmadikán, éjfélig, vagy április 4-ig az adatok mit mutatnak, de hogy a háború az egy nagyon fontos tényező a tekintetben, hogy a fennálló hatalmat erősíti. Abban biztos vagyok, hogy nagyon fontos tényező, de az, hogy eldöntötte a választást, azt én, azt én nem, nem merem kijelenteni, sőt szerintem Rövid távon igaz az az elemzői állítás, hogy a háború rövid távon mindig az aktuális kormánypártokat erősíti. A kérdés az, hogy közép meg hosszú távon mi történik, és, és hogy a rövid táv az most egy hét vagy egy hónap, vagy mekkora vagy idő, idő, idő perspektívában dolgozunk, gondolkozunk. Én azt gondolom, hogy azok a azok az átgyűrőző hatásai is a háborúnak, amik most Magyarországot érik, és amikről beszéltünk mi is, akár a árfolyam, akár egyébként szerintem ö, minden, minden más olyan dolog, amit most mondjuk a közmédia viselkedésében látunk, ö, ezek, ö, eze, ezek szerintem ezeknek még nem látjuk azt, hogy milyen hatása lesz a közvéleményre. És, ö, és én nagyon bízom benne, hogy ennek nem olyan eredménye lesz, hogy még nő tovább a kormánypársokban a bizalom, hanem épp ellenkezőleg. De hát ezt... Ezt majd április harmadikán án meglátjuk. Min múlik a vita a köztelésfő és balás között? Hát azon, azon, hogy meg tudunk állépódni a feltételekben. Én ugye tegnap, tegnap írtam erről egy, egy, egy rövid Facebook posztot, hogy készülünk erre. Volt egyébként egy egyeztetés a különböző kampányunkban segítő emberek között, tehát egy ilyen operatív egyeztetés mellett folytattunk, de képzeld el tegnap, Meglető módon a Facebook posztom után uh, nem sokkal, néhány órával kaptam egy e-mailt uh, a hegyvidék uh, televíziótól, melyben részletesen bekérték, hogy mik a preferenciáim, és uh, ők ezt a levelet minden képviselőjelöltnek elküldték. Tehát én ebből arra következtetek, hogy Fűriás bales azt szeretné, hogy mindenki ott legyen ezen a vitán, nem azt szeretné, hogy velem szemtől vitázzon, és nyilvánvalóan a hegyvidék tévé ezt a politikai akaratot képviseli. Uh, szóval uh, szóval leginkább most ezen múlik, hogy, uh, hogy meg tudunk állapodni a megfelelő feltételegben, és, uh, és, és ebből egy valódi vita lesz, vagy, uh, vagy uh, nem tudom, különböző uh, megoldást mozgalmas, meg uh, mi hazánkos, meg független jelöltek mögé bújva, meg meg az időkeretet Van benne logika elvíteni. egyébként, tehát, hiszen az összes résztvevő így meg tud szólalni, de hát ezt majd nyilvánvalóan a kampánystábok eldöntik egymás között. Az a hivatkozás, amit egyébként a te posztod alatt Donát annak tett, mely szerint ő is vitatkozott Navracsis Tiborral, az azért csak mérsékelten állja meg a helyét, hiszen az ő pozíciójuk és a ti pozíciótok adott esetben Füliás Balázs és a tiéd, Donát, és Navracsics és Tibori, azok nem ugyanazok. Nem ugyanazok, nem ugyanazok, és hozzáteszem, szerintem szerintem még inkább oka van nekem, meg Füriás vitatkoznia, és bármelyik ellenzéki jelöltnek, bármelyik kormánypárti jelöltnek elvitatkoznia, hiszen köztünk dől el a választás. Tehát én tökre örülök minden másik politikai vitának is, mindegyik dimenzióban legyenek azok pártvezetők, szakértők, bárkik, de valójában jelölti vitákra van szükség egy választás előtt, és én érzetesen szomorúnak tartom azt, hogy gyakorlatilag ez lesz az egyetlen kerület, ahol még kapaszkodhatunk abba, hogy egyáltalán lesz -e ilyen vita az országban bárhol. Nyilvánvalóan az egy is, az egy is jobb, mint a semmi, de azért én, én Fűriász Balázs szavait idézném, hogy vita nélkül nincsen demokrácia, én, én ugyanezt javaslom az összes többi, választok kerületben és Formán Viktornak is megfogadása. Köszönöm a rendelkezésre elásivó héten folytatjuk. Köszönöm szépen! Én is köszönöm köszön. szépen, hajnal mikrost hallották a momentumos gyűlési képviselő jelöltjét. Igen. Jó reggelt! Jó reggelt! György Benedek, Városliget, ZRT vezérigazgató. Opera? Izgalmas, utolsó, utáni pillanatokat élünk, úgyhogy... Mennyire fáj a fejed? Hány ősz van? Főpróba, és holnap után megnyitó. Ezek most nem a beruházó nyugodt percei, maradjunk annyiba talán ez a... Ez a legenyhébb kifejezés, amit tudok De azért hozom de... hogy az operában alszol, te vagy az operaház fontomja. Ahó! Elvesztettük. Bocsánat, de a technika valahogy közbeszól. Annyi baj, azt kérdezem, hogy ezért hazamész aludni, ugye? Így tervezem, így tervezem, mert a, bár az operában rendkívül izgalmas pihenők vannak kialakítva, de azok inkább a balettművészek számára, úgyhogy kevésbé nekünk, nekem beruházóknak. De most azért tényleg egyszerre zajlanak az utolsó simítások a beruházáson, egyszerre zajlanak a... Próbák már a színpadon, nem is egy előadásnak a próbái, hanem rögtön több előadásnak a próbái, úgyhogy kifejezetten izgalmas pillanatok. De azért, ha túl tudok lépni azon, hogy mi az, ami még hiányzik, és azt nézem, hogy mi az, ami elkészült, egészen elképesztő, ahogy megújult az Operaház. A színfalak mögött is, és a színfalak előtt is. Igen, én hasonlókat hallottam beleértve, hogy ez azt is kívánja meg, hogy a nyitó előadásra olyan öltözékben kell megjelenni, hogy van olyan ismerősöm, akinek emiatt kell ruhát csináltatnia, mert a ruhatárában ilyen darab nincs. Ezt ö, főigazgató úrral érdemes megbeszélni, hiszen Ó Kovács Szilveszter a meghívó, ő az, aki a dress kódot is meghatározta a 12 állat tekintetében Beleértve, hogy majd, ha ír a sajtó arról, hogy ki volt ott és ki nem, ki az, akit meghívtak, de nem ment el, és ki az, akit nem hívtak meg, de elment volna, az szintén nem a tereszortod, ahogy a Magyar Zeneházában se a tiéd volt. Így van, így van. Tehát, hogy itt azért nagyon ritkán élek ezzel a lehetőséggel, de itt azért bebújnék a beruházó és végrehajtó szerepkörbe, mert tényleg a protokollisták összeállítása az azért alapvetően nem hozzám tartozik, és az operánál nagyon helyesen ez egyébként természetesen intézményi feladat is. Te ott leszel? Jelenlegi terveim szerint igen. E, egyszerű meghívottként valahol a széléről végig izgulom, hogy az az elmúlt évek nehéz munkája az a nagy közönség számára az mennyire lesz élvezhető és mennyire értékelik azt, amit itt beletettünk. Nyilván figyelnem kell majd arra, hogy műhelytitkokat ne áruljak el a mellettem ülőknek sem, a tekintetbe, hogy mi az, ami még utána finom hangolásra kerül. Uh, hozzátéve, hogy néhány héttel később hasonló szituációba kerülsz majd uh, a Néprezi Múzeum uh, átadásakor. Így van, ugye a Néprajzi Múzeumon is már az utolsó simítások zajlanak, ha jól tudom, itt valamelyik héten, talán múlt héten, vagy, vagy azelőtt Kemecsi Lajossal is múlt héten. beszéltetek. Ugye itt már gyakorlatilag beruházói munka relatív kevés van, a tartalom kialakítása az, ami léptekben zajlik, ez teljesen természetes, tehát a múzeumi tartalom, ugye többféle kiállítás is lesz, többféle, kulturális tartalom is megjelenik a Néprajzi Múzeum épületében, úgyhogy ez is március végére elkészül, és itt április első napjaiba kinyitja a kapuit a nagy számára. Van dátum, vagy még nincs? Ebben a másodpercben még nem tudok pontos megnyitódátumot mondani. Nyilván itt a különböző külös belpolitikai események fényében ez még alakul. Én azt hiszem, hogy azért egy léptékébe, 50 milliárd forintos beruházásról beszélgetünk, tehát kellő súlyjal érdemes ezt a magyar kulturális palettára fölhelyezni, de hogy mikor van ennek itt az ideje, ezt nem én fogom eldönteni. Az én feladatom az az, hogy jövő hét végére legkésőbb készen legyen az intézmény, és onnantól kezdve már csak a próbaüzem és üzempróba, izgalmas napjai legyenek hátra. Hogy a fogaskerekeket megmutassuk a hallgatóságnak és nézőközönségnek, a Liger Projectben készült épületek esetén viszont menetközben jöttek a költségvetési, költségvetést feszítő kívások, ez még egy korábbi interjú, csak visszatérnék az 50 milliárdra. Ez azért történhetett, mert bizonyos munkafolyamatokra nem is lehetett a legeljé, leszerződni, csak tervként szerepelt, majd amikor élesedett a projekt, azon a szakaszon már csak az elszabadult árakon lehetett megállapodást kötni. Ez egy kérdés volt, és akkor te válaszoltál, ez egyébként Ditrói Gergely interjúja volt, és azt mondta, így van, az árváltozás az álmok szintjén létező épületek tervezők által becsült értéke, és a tényleges kivitelezési ár között van. A tervező mindennel együtt azt gondolta, hogy ez 30 milliárd alatt lesz, mármint Néprajzi Múzeum, végül 5 milliárd, 50 milliárd lett, mire tényleges szerződéseket lehetett kötni, hogy az épület mérete vagy funkciója, dizájnja érdemben változott volna sokszor kitértünk már erre, valójában folyamatában lehet-e azt érzékeltetni, amire mindig rákérdeznek, hogy mi mitől drágul? Én azt gondolom, hogy igen, és itt a legfontosabb dolog, amivel érdemes tisztába lenni, az egy beruházásnak a, az időtávja. Tehát attól a pillanattól kezdve, amikor valaki vagy valaki fejében kipattan az ötlet, hogy az egykori felvonulási téren, az 56-osok terén egy néprajzi múzeum készüljön el, oda költözzön majd a néprajzi múzeum a Kossuth térről. Egészen addig, amíg ez az intézmény megnyitja a kapuit a nagyközönség számára, azért itt egy szabad szemmel látható időt elik el. Ez a, azt hiszem, hogy a napjaink történésében még jobban érthető és értelmezhető, hogy ezek az 5-6-7 éves időtávok, amik az ötlettől a megnyitásig eltelnek, ezek azért jelentős külső körülményváltozásokkal számolhatnak, hogyha finoman szeretnék fogalmazni. És ugye itt a kérdés arra vonatkozott ebben az interjúban, hogy mi konkrétan a Néprajzi Múzeumnál mikor találkoztunk ezzel az árváltozással, és én azt próbáltam árnyaltam vagy kevésbé árnyaltan elmondani, hogy Szerencsés vagy szerencsétlen időpillanatban, de mi a Néprajzi Múzeum esetében nem a kivitelezés alatt találkoztunk elsősorban, hanem amikor fölmerült, hogy ide egy 40 ezer négyzetméteres Néprajzi Múzeum épül, akkor még anélkül, hogy ismertük volna a kubatúrát, ismertük volna, hogy Ferenc Marcellék tervenyeri, meg a nemzetközi tervpályászatot, hogy ez egy negyedkörív lesz, vagy pedig bármilyen más, azt lehet tudni, hogy 40 ezer négyzetméteres épületre, fogalmazódik meg intézményi igény, akkor még a tervek szintjén sem létezett az épület, akkor azt lehetett mondani, hogy nagyjából 500 forint per négyzetméterért lehet létrehozni egy épületet. Intézményi tartalommal együtt mondjuk 600 ezer forint per négyzetméterért lehet létrehozni egy épületet. Mire lefolytatódott a tervpályázat, mire kialakult ez a konkrét kubusnak a rajza, és mire erre megérkeztek az első indikatív ajánlatok, és lefolytatódott a közbeszerzés, addigra megtörtént a, az árnövekedés. Amin leszerződtük a Néprajzi Múzeumot, azok az árak azok nagyjából onnantól kezdve tartva lettek, újabb és újabb elemek, beleszerződésre kerültek, de ez, ez előre is tervezett módon ezt lehetett tudni, hogy ez így néz ki. Van, akit menet közben ért az árváltozás, aki hamarabb kezdett el építkezni. Az igazi árugrás az egyébként nagyjából 15, 16, 17, 18 magasságába jelent meg. Ebben az interjúban arról is szó van, aztán visszamegyünk még a legelejére, hogy a kormány létrehozta a beruházás előkészítési alapot, most ha egy javaslatot a kormány támogat, akkor biztosít annyi forrást, amennyiből elő lehet készíteni a kiviteli terveket, ezt követően le kell folytatni egy feltételes közbeszerzési eljárást abból, amit mondasz, meg hát amit az ember tapasztal, abból az derül ki, hogy te üdvözölted ezt a beruházás előkészítési alapot, mert hogy ez egyébként megkönnyíti annak a cégnek a munkáját, amelyet te vezetsz. Másfelől pedig az, hogy rendelkezésre bocsátja a kormány ezt az összeget, az nyilván a döntés utáni állapodat mutatja, amely döntés egyébként mai körülménye között nem biztos, hogy megszületne, tehát COVID után és a háború Háborús övezetben nem háborúzó félként ma a kormányzat valószínűleg kétszer is meggondolná az, hogy a Városliget Projectbe belekezdjene, de annak idején, amikor belekezdett, akkor nem voltak ilyen körülmények. Mit kell tudni erről a beruházás előkészítési alapról, illetve mit kell tudni mindarról a, a változásról, ami egyébként akár az elmúlt hetekben is beállt, ha egyébként voltak ilyen változások? Ugye ezt egy picit csak tágabb összefüggésbe tudom értelmezni, a kizárólag a Liget projekt vonatkozásában nem, de nagyjából úgy kell ezt elképzelni, hogy 2010 és 2014 között, ugye azért még a bőven a gazdasági válság okozta sebek nyalogatása történik az állami beruházások területén is, 2010 és 2014 között nem voltak nagy tételben beruházások Magyarországon. 2014 és 18 között nagyjából itt indul a Liget projektnek a kivitelezése, és itt fogalmazódtak meg részletesebben a tervek. 2014 és 18 között, ha valakinek volt egy előkészített programja, egy jó ötlete, egy kivitelezésre váró projektje, és ezt bemutatta a kormány számára, akkor a kormány jellemzően, vagy legalábbis sokszor támogató döntést hozott. Viszont az a helyzet, hogy a kormány Aként támogatott projekteket és beruházásokat, hogy ténylegesen ismerte volna annak a végső költség szerkezetét, hiszen az, a, ő egy elméleti döntést akkor arról. Akkor Itt idézem ennek a szűknek a legelejét. A legelső becsült árakat abban a pillanatban kell bármelyik intézménnyel kapcsolatban közétenni, amikor nemhogy kiviteli tervekkel nem rendelkeztünk, de még engedélyes terveink sem voltak. Vázlattervek léteztek, egy tervpályázatot követően sejthető, hogy évekkel a konkrét kivitelezés előtt mennyire lehet pontosan megbecsülni a tényleges árakat. Persze, ha csak a kiszámítható infláció lett volna, akkor azokkal tervezett számok szinte tökéletesek lettek volna, nem így az árak elszálltak, és azóta még jobban elszálltak. Vajon azok az első számok, amelyek létrejönnek, azok mennyire komolyan vehetők, illetőleg mennyire félretájékoztatók, a tekintetben, hogy a külső körülményeket nem ismerve alappal vagy alap nélkül tesznek lehetővé olyan visszakérdezéseket, amelyek kvázi magyarázkodásba kényszerítik a vezérigazgatót, miközben ezek objektíve teljes mértékben megmagyarázható dolgok, miközben az újságírók is, amikor rákérdeznek, az is megmagyarázható. Szerintem a 2014 és 18 közötti konstrukciók esetében ez pontosan így van. Tehát, hogy az egy nehéz helyzetet eredményezett, mert akkor kellett számot mondani, amikor még azt sem lehetett pontosan tudni, hogy mire is kell igazából számot mondani. És ezen változtatott a beruházási előkészítési alapnak az intézménye. Ezt megelőző, tehát ezt követően alakult ki az a szemlélet és az a hozzáállás, hogy rendben van, tudjuk, hogy ezek még csak négyzetméterek és becsült árak, amiket ti most be tudtok nekünk mutatni. Kaptok valamennyi pénzt az előkészítésre, tessék becsületesen megtervezni, eljuttatni kiviteli tervszintig, utána megismertetni ezt a piaccal, értsd indikatív ajánlatot kérni, vagy feltételes közbeszerzési eljárást lefolytatni, és amikor a kormány már tisztában van azzal, hogy pontosan mi fog épülni, és ez pontosan mennyibe kerül, akkor hoz egy döntést arról, hogy ezt kívánja -e támogatni, vagy nem kívánja támogatni, és vállalja a teljes becsült összeg 3-5-7 százalékát kockázatként, hogy ez belemegy a tervezésbe, és azt követően, ahogy ö, egykori professzorom mondta, kiegecesedik a végső ár. Ez azt jelenti, hogy van egy összeg, és van egy 3-5-7 százalékos kiegészítési lehetőség, ami egyébként az árváltozások utáni menetelt teszi lehetővé? Nem. Pont fordított, most, egy, most az az egészséges szemlélet van a beruházások tekintetében, mondom, a Liget projekt esetében ez még nem, vagy nem teljesen így volt, de ha én feltévedem, meg nem engedve, holnap Szeretnék egy ö, új múzeumot létrehozni Istenem, ez ezt ne is folytassad, mert aztán már itt fogják kezelni. Így van. Tehát ha, ha bármilyen új projekt elindul, akkor ma a projekt ötlet felmerülésének a fázisába a kormány először csak arról hoz döntést, hogy ő elméletileg egyetérte ennek az új induló projektnek a szükségesével. Biztosít forrást a tervezésre, és hogyha a tervezésre biztosított forrásból elkészülnek a tervek, ez beárazódik, ott újból vissza kell menni a kormány elé, és a kormány Jó, de, már a de Bence, figyelj, ez mennyiben, mennyiben uh, kielégítő, uh, hiszen ez a beruházás előkészítési alap se tud számolni olyan változásokkal, mint ami adott esetben a Covid-dal jár együtt, vagy ami a háború következménye lesz, és amelyek pillanatok alatt beállnak, és amelyek nagyon jelentős különbséget tudnak létrehozni. Ez pontosan így van. Nyilván 100%-os biztonság nincs, tehát... Uh, és nem csak állami, hanem magánprojektek esetében is, tehát egészen a Viszmajorig is elmehetünk, és azért itt mondjuk mind a Covid, mind a háború a Viszmajor részét érinti. én most arról, hát vagy, hogy normál... a vagy a Viszmajor -t jelenti, vagy azt jelenti, hogy hirtelen azt mondják, hogy további két év, ami ugyan nem Viszmajor, de azt jelenti, hogy nem akkora készül el, mint amikor a tervezték. Ez, mondom, itt most elméleti konstrukciókról Igen. beszélgetünk, Igen. de... Én rejt magában természetesen ez is kockázatot, de hogyha úgy merül föl a kérdés, hogy melyik a, az objektívebb, melyik a biztosabb és melyik a költségvetés szempontjából jobban számolható konstrukció az, amikor egy vázlatterv alapján meg kell becsülni, hogy majd a kiviteli tervek után érkező kivitelezési árak alapján mennyibe fog kerülni, vagy pedig az ember fölhasznál három forint 70 fillért, böcsületesen megtervezteti az egészet, és az alapján már konkrét kivitelezői ajánlatok ismeretében teszi föl a kérdést a kormánynak, vagy a mindenkori finanszírozónak, hogy tetszik-e erre pénzt adni, az biztos, hogy a B változat pontosabb számot fog eredményezni, mint az A változat. Okay. Maradjunk, maradjunk ennél. Ugye ebben az interjúban az szerepel ezt a költségvetést kell a kormány elé terjeszteni, amiről végső döntést hoz. Vagy megvalósítja, vagy inkább elbukja az előkészítés árát, de nem kívánja ennyire megvalósítani az épületet, esetleg azt kéri, hogy tervezzék át az épületet. A Városléget fejlesztése során ezekre volt példa, Ugye mi még ennél egyel korábban, tehát a 2014-18-as ciklusban gyakorlatilag elindítottuk az összes beruházásunkat, úgyhogy nekünk ez ebben a steril formában nem jelent meg, de például a Magyar Zeneházánál volt olyan, hogy lefolytatott közbeszerzési eljárásunk volt, és a kormány hozott olyan döntést egyébként, hogy szükséges az épületnek az áttervezése és optimalizálása, mert nem szeretné hogy a, az akkori tervszinten megjelenő bizonytalanságok azok e, árkülönbséget okozzanak a végén. Azt is megmondja ilyenkor a kormány, hogy mennyit hajlandó állni és mennyit nem? Nekünk nem volt ilyen döntés, nekünk arról született döntés, hogy magasabb tervszintet kell biztosítani és utána a forrásigényt megjelölni a kormány. Ez mennyiben befolyásolja a kivitelezőt, mennyire befolyásolja a tervezőt? mind a kettőt befolyásolja, és mind a kettőt... Anélk, hogy meg akarnám bántani a kormányt, nem olyan ez, mint amikor az Amadeusban azt mondják, hogy nagyon sok a hangjegy? <gül> nem. Itt ugye az a helyzet, hogy sokkal inkább arról szól a dolog, hogy egy engedélyes terv alapján folytatnak le egy közbeszerzési eljárást. az tele van még tervszinten bizonytalanságokkal, és nyilván a kivitelező az a mindenhol a lehető legdrágább megoldás. Oké, okay, rendben van, de akkor hadd kérdezzem meg, hogy ezeken a tárgyalásokon ott van egyébként valaki a Városliges ZRT részéről, aki kiáll amellett, hogy igenis ennyi pénz kell, mert ettől lesz szép, aztán a végén tudomásul veszi, hogyha nem így lesz, vagy ezt egyébként az érdekelt fél, vagy az érintett fél, de ez nem a Városliges ZRT-re vonatkozik, ez mindenféle vonatkozik ilyen e, e, témakörben. E, tudomásul kell vennie a a döntést, vagy pedig opponálhat egy ilyen mechanizmus, egy ilyen folyamat során maga a kivitelező, vagy a kivitelező embere, vagy a cég? É, nekünk nem lehetőségünk, hanem kötelezettségünk a, a, az opponálás. Tehát az a helyzet, hogy itt beruházóként nekünk végig kell vinnünk ezt az egész folyamatot. Mind a kivitelezőkkel való egyeztetés, mind a tervezőkkel, és mind a finanszírozó, ami jelen esetben a magyar állam a központi költségvetés. Mi minden egyes alkalommal megpróbáljuk bemutatni, hogy az általunk elképzelt konstrukció, lehet legyen ez műszaki tartalom, az épület esztétikuma, mérete, szükségszerűsége az miért úgy és pont úgy kerül megtervezésre és átgondolásra, mint ahogy a tisztelt kivitelező, tervező, vagy pedig éppen a finanszírozó ezzel találkozik a adott időpillanatban. Köszönöm a rendelkezésre állás lesz, miről beszélgetni a jövő héten, beleértve, hogy akkorra már túl leszel azon az eseményen, ahol egyébként a melletted ülőnek nem fogod elmesélni azt, amit egyébként nekem sem meséltél el. Én abba bízom, hogy addigra már egyre -el kevesebb elmesélendő háttértörténet lesz. Hát egy addigra, vagy több. Valóban minden malteres vödör a helyére kerül, és a piperetakarítással is végeznek a, a, a kollégák, és tényleg mindenkinek egy csodálatos élménye lesz a megújult Magyar Állami Operaházban. Köszönöm a rendelkezésre, állás folytatjuk. Én köszönöm. Szia, Bence. hallották a város vezérigazgatóját. Akkor hívjuk meg Gyarmati Istvánt. Jó reggelt! Jó reggelt. Ha jól működik a beszélgetésünk, akkor abba talán még a nézők, hallgatók is bekapcsolódhatnak, hogyha felhívják a 061-712-42-t, de ahhoz valameddig el ha kell jutni. Ha hangosabban beszélni, akkor hallanám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, most már jobb? Igen, most jó. Um, és hát nyilvánvaló, hogy nem fogunk a téma végére érni. Az, hogy ön biztonságpolitikai szakértő ezt kérdeztem Tálas Pétertől is, ez a valóságban mit jelent? Ön egy kém? Nem tudok róla. Nem, az, az, olyan, mint az orvos. Az orvos az orvostudományhoz érté, meg a biztonságpolitikához. Van-e különbség egyébként e tekintetben, hogy éppen milyen tényezőkből adódóan van konfliktus Szíria, Irak, Afganisztán vagy az ukrán-orosz háború? Ugye biztonságpolitikának vannak általános szabályai, meg, meg általános tudnivalói, de azért emberek egy jó része, az igazi szakemberek egy része azért szakosodik bizonyos területekre. Tehát mondjuk én hogyha biztonságpolitikai kérdésekről kérdeznek a világ bármely részén, akkor tudok rá válaszolni, de részletekben nem nagyon tudok velemenni, kivéve ugye azt, is, ismerem. Miért volt a tekintetben bizonytalanság, hogy ez a háború ki fog törni? Mi volt az, ami elgondolkodtatta ezt a helyzetet táborról vagy közelről figyelőket a tekintetben, hogy voltak olyanok, akik azt mondták, hogy nem lesz háború, és voltak olyanok, akik azt mondták, hogy lesz. Hát több oka is van neki. Ugye egyrészt, amit nem akarunk, vagy nem szeretnénk, azt na, ezen el. E, másrészt, hogy Putin Putyin végig hazudott, és azt hazudta, hogy nem akar háborút, és voltak olyanok, akik, akik ezt elhívték neki e, harmadszor meg. Hát ez egy, egy, volt egy ilyen lehetőség azért, hogy nem lesz háború. Jó, de azok a csapatmozgások, amelyek voltak, még egy ilyen laikust is, mint engem, arra bírnának rá, hogy ennyi embert nem visznek el egy határa, csak azért, hogy tábor tartsanak. Csak azért nem, de azért, hogy, hogy fölvonultassak és fenyegetést jelentsenek és zsarolhassanak vele, anélkül is akár, hogy használják, azért, azért még igen. De egyébként valóban egy idő után, amikor az elérdőző szintet megláttuk, hogy a, az összetétel a csapatoknak milyen, hogyan változik, ugye akkor már elég világos volt, hogy, hogy ezt valóban fel akarják használni. De hát az utolsó pillanatig biztunk benne, hogy sokan bíztunk benne, hogy, hogy nem. Tehát még egy oka van, ugye, ami, ami most már egyre világosabb, hogy a, a Kreml ura nem az szerint a logika szerint gondolkozik, ahogy mi gondolkozunk, és nem az szerint gondolkozik, ahogy mi gondoljuk, hogy ő gondolkozik, és nem az szerint a logika szerint gondolkozik, ahogy, ahogy néhány évvel ezelőtt gondolkodott. Hanem mi a logika szerint? Ez sajátos. Én azt gondolom, hogy, hogy Ugye egyrészt, hogyha elemeznék kéne, úgy, akkor ö, párhuzamnak Kantot idézném. Ugye Kant azt mondta, hogy a világ nem logikus vagy logikátlan, hanem logika nélkül való. És ez Putinra is azt gondolom, hogy az, hogy nem. Úgy gondolkozik, ahogy mi nem is az ellenkezője, hanem egy, egy másik fajta, vagy harmadik fajta számunkra eléggé nehezen érthető gondolkodás. Én azt gondolom egyébként, hogy ahogy egyre jobban beleásta magát ebbe a gödörbe, egyre kevésbé racionális a gondolkodás. Uh... Nem egy vitát és nem egy megszólalását láttam már önnek. Ehhez képest némileg meglepett a mostani 168 órában megjelent cikkében, útban a harmadik világháború felé az a kitétel, amikor azt írja, nem lehet kizárni azt sem, tehát nem azt mondja, hogy ez van, de azt írja, nem lehet kizárni az sem, tehát még egyszer lapelőzetes, hallottak a ma megjelenő 168 órában Van Gyarmati István írása, hogy nincs cselekvő képessége teljes birtokában. Általában ennek az ellenkezőjét szokta ön állítani, olyan beszélgetésekben, amelyben több fél van, és arról kérdezik, hogy megbolondult-e a Putyin. Nem, nem, nem, nem. Én ö, ö, hosszú ideig azt mondtam, mert azt is gondoltam, és mert úgy is volt, hogy Putyin egy racionális vezető, aki racionálisan csenekszik, oroszország érdekeit védi, ö, amiszen, ugye, amit ő az orosz érdeket meg gondol. De az utóbbi hetekben már azt mondtam, most is azt mondom, hogy nem lehet kizárni ezt a horgradot, egyébként önöktől, újságíróktól, tanultam, ezt a nem lehet kizárni szintén, Szóval nem lehet kizárni azt, sőt, én egyre valószínűbb tartom, hogy az bizonyos be, fokig bele gubózott egyfajta logikában, egyfajta saját logikában, amiből nem tud kitörni, és amelyik a valóságtól elszakadott. Hiszen azért nézzük meg a történelemben a, a, az igazi diktátoroknak a nagy része, a vége felé mindenki, mindenki így járt, és elvesztette a, a realitás érzékét ráadásul. Ugye a diktátoroknak a, a tájékozódása az a saját környezetén keresztül, kizárólag a saját környezetén keresztül zajlik, és ez, ez valószínűleg, sőt, szinte biztosra mondható, hogy nem a teljes igazságot közlik vele. Az Orosz Föderáció elnökének felhívása 2022. február 24-én, 6 órakor hangzott el Moszkva-Kreml. Ez egy hosszú beszéd, amelyben gyakorlatilag megindokolja a Putyin, hogy mi, miért fog történni az elkövetkezendő időben. Ön nyilvánvalóan ismeri ennek a tartalmát. Mindaz, amit a múltról állít, és amelyben azt állítja, hogy valójában neki nem volt más lehetősége, mint a demilitarizálás és a nácitlanítás azok mennyire fennálló okok és mennyire nem? Az ő szempontjából fennálló okok, mert ő, ő, ő meg akarja hódítani Ukránát és akarja csinálni az Európai Biztonsági Rendet, ami, ami füzet, mondjuk, már a évfizetők két-márom évfületben kialakult. Hát az ő szempontjából ezek, ezek logikus követelések egyébként semmi igazság nincsen bennük, Okay. részigasságok sincsenek benne? Tehát no. ha... Ha nem beszél rossz néven, néhány citátumot vennék. Ugye arról van szó, hogy a Szovjetunió múlt század 80 as éveinek végén meggyengült, majd teljesen összeomlott, akkor egy időre elveszítettük az önbizalmunkat és a világ egy hatalmi egyensúlya, és a világhatalmi egyensúlya megszakadt. Ez oda vezetett, hogy a korábbi szerződések és megállapodások már nem lettek érvényesek, mindent, ami nem fele meg a Hegemónnak, a hatalmaknak, arhaikusnak, elavultnak, feleslegesnek, nyilvánítják és fordítva, mindent, ami számukra nyereséges tűnik, a be Minden áron faragatlan, minden eszközzel a másként gondolkodóknak eltörik a térdét, amiről most beszélek, nem csak Oroszországot érinti, nem csak nekünk adokot agodalomra, ez vonatkozik a nemzetközi kapcsolatok teljes rendszerére, sőt néha mavára az amerikai szövetségesekre is a szovjetuni összeomlása után valóban megkezdődött a világ újraelosztása. Egyrészt azt tudjuk, hogy a részigasságoknak a megfelelő csoportosítása a legnagyobb hazugságnak talán orosz szempontból nyilván van ebben igazság, de hát azért ne vádoljunk már meg másokat azzal, hogyha egy, egy agresszív Nem, az föl sem merül. Az föl sem merül, csak én kérdezem. Tehát amikor ott a továbbiokban azt mondja, hogy először az ENSZ biztonsági tanácsának minden szankciója nélkül véres katonai műveletet hajtottak végre Belgrád ellen, repülőgépeket és rakétákat használtak Európa közepén. Igen, elfelejtett elmondani, hogy ennek mi volt az előzménye, és miért, miért történt ez. Egyébként ez egy vitatott kérdés, hogy a Tensz Biztonsági Tanácsa lehet-e az egyetlen olyan szervezet, amelyik felhatalmazza valakit a, a fegyveres erőalkorlomozására. Én például úgy gondolom, hogy ez hibás, mert hogy az Tensz Biztonsági Tanácsának a a, az összetétele például ugye teljesen irreleváns, vagy majdnem teljesen irreleváns a mai világban, hiszen ugye, annak alapján van ott az öt állandó tag, és igazából ugye ez az öt állandó tag hozza csak a döntéseket, a többieknek csak az a lehetősége van, hogy egyet értsenek, hogy ne van vele egyet. <gül> ugye ez az öt állandó tag úgy kiválasztva, hogy ki meg a második világháborút. Na most, hogy ez mennyire releváns ma, ezt azért én megkérdőjelezném. Például, csak hogy egy példát mondjak. De egyébként, ugye ezt pont azoktól hallani, az oroszoktól, akik a, a félvilágot összebombázgatják Szíriától Grúziáig, hát egy nagyon furcsa dolog. Jó, hogy azt említi, mert utána a szövegben lesz szerepel, ezután következett Irak, Líbia, Szíria a tragédia, amelyre emberek százezrei milliói voltak ítélve, nem csak Líbiában, hanem az egész régióban tömeges kivánduláshoz vezetett Észak-Afrikából és a közel-keletről Európába. Ebben a sorozatban azonban különleges helyet foglal el, természetesen Irak inváziója, amely semmilyen jogi indokot nem tartalmazott. Ebben a sorban állnak az országunknak adott ígéretek, hogy a NATO egy centíre terjeszkedik kelet irányba, tehát ott már egyel tovább megy az orosz elnök. Igen, hát az utolsó, csak mondjuk el ez is hazugság, sose tett ilyen ígéretek, sajnálatos, se se senki más. Voltak olyan beszélgetések, amelyeket lehet úgy értelmezni, hogy akkor ilyeneket mondtak, de, de sose voltak ezzel szemben viszont legalább öt érvényes nemzetközi jogi szerződés van, amelynek Oroszország részese, amelyik, amelyik minden az, az országokat, a, a részes országokat feljogosítja arra, hogy szabadon válasszák meg azt, hogy milyen, milyen szervezethez akarnak tartozni, vagy, vagy nem. Hogy ez, is egy ilyen, ez még csak nem is részigazság, mert ugye az, amit ő mond, az hazugság egyáltalán. Ugye a többit meg hát lehet egyrészt, hogy ez a a, ők is csinálják, és akkor nekem is jogom van, az azt jelenti, hogy ha ő lop, akkor nekem is jogom van lopni. Ugye, hát ez egy teljesen uh, hamis érvelés, de egyébként ezeket egyenként végig lehet venni, ezeket a, az eseteket sem uh, abszolút uh, különböznek egymástól. Lébiában nem az amerikaiak uh, vezetnek, a Szíriában az oroszok rombolták le a, a, a, a, a és szövetségeseik az országot, Őke, és ugye ők kezdték el a, a, a háborút. Irakban ö, azért nagyon krokodik könyeket nem kell ejteni azért, mert, mert egy diktátort eltávolítottak, és azért a Saddam Hussein rezsim országlása alatt több embert gyilkolt meg, mint amennyi a háborút. Igen, de azért közben az, amire hivatkoztak a háború kapcsán, azt konkrétan nem találták meg. Azt nem találták meg, ez egy butaság volt, mert, nem, mert túl, túl játszották, ha túltolták a biciklit, vagy való Zoltán örökérvényű mondását. Ez Itt önnek ez... nagyon beakadt, ezt mindig elmondja. Igen, mert nagyon szeretem, valószínűleg való meg a biciklit is, de meg igaz is ráadásul, de ugye az a, az a helyzet, hogy hogy az amerikaiak túl akarták bonyolítani a dolgot, sajnos azok alapján... De minek kellett túl bonyolítani? Miért kell egy olyan dologra hivatkozni, amit végül is nem találnak meg? Ez, ez egy jó kérdés, én sem, én sem értem, amikor abszolút biztonsági tanács felhakalmazásuk meg volna az invázióra, hogyha ezt, ezt előző szeptemberében, vagy októberében hozott biztonsági tanács döntésekre alapkozzák, teljesen szükségben volt, ez valami rossz propagandistának volt a, a, a, a, szerintem az ötlete, hogy hogy még jobban meggyőzzük az amerikai, egyébként meg azért még a történelembe várjunk annak a megítélésével, hogy ugye mivel az irakiak sosem mutatták, sosem bizonyították be, hogy megsemmisítették a vegyifegyvereiket, mivel az északi határpont Szíria felé hosszú ideig nyitva volt, és százából hagyták el a teherautók a Irakot, nem csak az orosz nagykövetséget szállították Szíriába, hanem is nem tudja, hogy még micsodát. Saddam Hussein segítette a teröristákat, büszke is volt rá, csak nem az arkaidát, hanem más teröristákat. Szóval azért a dolog nem annyira egyszerű, mint ahogy azt Oké, nem is fogok olyan benyomást mint mintha értenék hozzá, de azt árulja el nekem, hogy amivel meggyanúsították Saddam Hussein több-kevesebb alappal, hol többel, hol kevesebbel, azt egyébként milyen támogatással tudta létrehozni, mert az egy kiviláló számára is nyilvánvaló, hogy az a, nem a Iraknak a tengerpartján lévő homokjából készült. Hát általában minden rakétatechnológia és nukleáris technológia, ilyen diktátorok kezébe került, ott általában a sor elején, általában Észak-Korea áll, <gül> ja, Saddam Hussein is együttműködött Észak-Kóreával, és ha hát egyébként azért mondjuk... És Észak-Kórea ezt tekintetben önálló? észak, már, e -tekintet észak igen, hát a épülő rakétákra ö, épülő rakétatechnikát ö, Iránnak, Irántól kezdte sok mindenki másnak, Pakisztánnak igaz egy fejlett ország, viszonylag ilyen szempontból, de hát egyébként azért mondjuk már, ez, ez nem nem óriási nagy, nagy tudást igény, nagy, nagy atompobbát, vagy egy vegyi fegyvert előállítani, az nem egy óriási nagy, nagy technikai tudást igény dolog. Az egyébként, hogy ilyen fegyverrel rendelkezzen egy ország, azt ö, a nagyhatalmak megakadályozni, nem tudják? Hát, megpróbálják, ugye nem. Nem mindig sikerül, ezt látjuk. Főleg, hogyha titokban állítják elő, meg tagadják, meg, meg hát ugye milyen milyen eszközeik vannak. Ugye a mai, a, éppen a manapság aktuális példa az irányokéről, tudjuk, hogy a legális nukleáris fegyver előállításán szükséges technológiának a kidolgozásán dolgozik, szerintem egyébként fegyvertechnológián is. És hát mit tudunk csinálni, ugye le tudjuk bombázni, és akkor megint jönnek majd, hogy, hogy miért bombáztuk le Iránt, mikor még nem is tudjuk, hogy mi van ott, megpróbálnak diplomáciai megoldást találni, csak hát a diktátorokkal hosszú távú diplomáciai megoldást találni elég nehéz. Visszatérve az orosz-ukrán konfliktushoz, azt mondja, beszédében. Putin 2021 decemberében ismét kísérletet tettünk arra, hogy megállapodjunk az Egyesült Államokkal és szövetségeseivel az Európai Biztonság Biztosításának elveiről a NATO bővítésének elmaradásáról minden hiába. Mi történt 2021 decemberében? 2021 decemberében olyat csináltak az oroszok ilyen szempontból, amit még itt meg, hogy leraktak egy két darab szerződés tervezetet a vaszlanra. Az egyik az, hogy Ukrajnak adják a orosz most csak lehez a dolgot, majd ők ott az elintézik. Ugye a, a másik pedig az volt, hogy a NATO vonuljon ki minden országból, amelyet 1997, ugye akkor volt a madridi csúcs találkozó, 1997 óta, óta fölvett, föl, föl és azt mondták, hogy, hogy itt van ez a szerződés tervezett a kettő, itt írd alá Joe Biden. Ez, ha ez, ez szárgyalási ajánlat, akkor én, én visszaadom a diplomámat. De valójában akkor ez 2021 decemberében eldőlt, vagy azért ezt nem lehet állítani? Már hogy mi dőlt el. Hát, hogy aztán 2022. februári végén mi fog történni? Ez már előbb eldőlt. Én azt gondolom, hogy ez már 2021. szeptemberek körül eldőlt, amikor Putin elhatározta, hogy megtámadja Ukrajnát. Ugye ezeket a, a, a, már csak azért is, mert a katonai tervezés az, az egy, egy ilyen bonyolult hadműveletnek a katonai tervezés, az egy hosszú folyamot, még akkor is, ha rosszul csinálják nyilvánvalóan tették, egész biztos vagyok benne, hogy 2021 szémű eldöntötte, ahol támadni fog, és aztán végig hazudott. Az, hogy 2021 szeptemberében ezt eldöntötte, azt mennyire tette lehetővé a krimben való győzelme, a szószoros vagy a szóátvit értelmében? Ezt, hát ugye igazából azt gondolom, hogy a folyamat az már, már elkesződött Rúziában, georgiában, ugye, ahol, ahol megszálltak két területet, az ország 20%-át ma is megszállhatnak az csapatok. Utána jött a Téd, utána jött kelet ukrajna amire is a nyugatnak ilyen jelentosra válaszokat adogatott. Ami egyébként jellemző volt a nyugati reakciókra 2000 Obama óta minimális a minimum és hát azt az üzenetet küldték az oroszoknak, hogy ússát sem csinálunk semmit, ez, vagy ha hozzáraknám még a, a, a nem európai válaszokat is, ugye amikor Obama bejelentette, hogy Szíriában a vegyi fegyverek alkalmazása az egy redline, egy vörös red vonal, amit ha átlépnek, akkor a nagy baj lett. Hát nagy baj lett, csak nem az, amit Obama gondolt, mert abban ma nem csinált semmit. A, a világ reakciója arra, amit egyébként Oroszország Tett, az mennyire bátorította föl Putyint arra, hogy megtegye azt, amit most megtett? Biztos vagyok benne, hogy azt a következtetést mondta le, hogy, hogy, hogy neki szabad, mert a világ úgyis azon kívül, hogy görgedelmes miratkozatokat fog tenni, ahogy ezt tettek. De ki tévedett nagyobbat, a Putyin vagy a világ? Hát, először a világ tévedett nagyobbat, amikor az gondolta, hogy Putyin nem meg lehet egyezni ilyen módon, hogy... Ugye, mint Csengörlén is azt hittem, hogy Hitlerre meg egyezni, mi belőle. Itt állj meg egy pillanatra, azt árulja el nekem, hogy itt Putyiról beszélünk, vagy egy, egy közösségről beszélünk, amit legfeljebb a Putyin fémjelez, vagy ezt tényleg egy ember dönti el? Oroszországban inkább egy ember dönti el, de hát azért nyilvánvalóan Putyin mögött ott áll egy egy politikai osztálynak legalábbis egy jó nagy része, amelyik ezt támogatja is, a a hadsereg is, és hát bizonyos dolgokban a, a, a közvélemény is, hiszen ugye a krím krim a az óriási nagy győzelemként jelentkezett nagyon sok orosz ember számára is. Végre visszaszerezzük Oroszország anyácska tekintélyét a világban, és megmutattuk, hogy velünk nem lehet szórakozni. És a hadsereg? A hadsereg is, ugye a hadsereg sok-sok pénzt kapott a korábbiakhoz képest. Úgy, mekkora hadsereget képz, képzeljünk el Oroszországot illetően? Hát ez attól függ, hogy hogyan számoljuk. Ugye általában a politikusok és az újságírók azt szokták számolni, hogy hány katonája van. van e tekintetben segítsen már nekem, mi a különbség a sorkaton és a nem sorkatonak között, hiszen arról volt hogy Ukrajnában elfogta sorkatonákat, miközben sorkatonákat nem lehetett volna hadba vinni lehetett volna, csak azt mondták, hogy nem. Oké, okay, akkor rosszul fogalmaztam bocsánat. De. Szóval, de nem, nem csak rosszul fogalmazott, hanem egy valóságos dilemmát fogalmazott. Mondja, a sorkatona az, akit beírnak katonának, akar, nem akar, be kell menni. A, a szerződéses katona az pedig önként jelentkezik egy bizonyos időre, és szerződést kap, kötésfületést kap. Ugye ezeket jobban szokt ki, ki tudják képezni, hosszabb ideig tart a képzés, hosszabb ideig szolgálnak. Ugye, tehát ez, a, ez az igazán hatékony része. Az orosz katonai doktrína sosem mondott le igazán a tömeghadműveletekről, és ahhoz pedig igazából sorkatonasság sor kell. Az, ugye a... Ezeknek a számai hogyan viszonyulnak egymáshoz? Hát egész pontosan nem tudom, összesen kb. 800 katonája van, van fegyverben Oroszországnak. Azt gondolom, hogy nagyjából a fele lehet, de nem, nem igazán láttam itt a ezek állandóan változnak a legutóbbi jelentéseket erről, vagy számokat, de, de ugye, ami, amit ön is említett, hogy hogy valójában egyébként igaza volt, mert nem lett volna szabad sorkatonákat oda menni két okból sem. Egyrészt azért, mert, mert azt mondták, hogy nem visznek sorkatonákat, másrészt, meg egy ilyen háborúban nem szabad sorkatonákkal bemenni. De hát ez a. De miért? Mert nem elég kiképzettek, nem elég motiváltak. Ez, ez, ja, nem szeretnek katonák lenni, az orosz hadseregben egyébként is szörnyen bánnak a a a verik őket, meg megalázzák, nincs igazán elég, elég élelmű, még akkor sem, amikor alattanyában vannak. Jelen most, amikor látszik, hogy, hogy, hogy az, orosz az orosz hadsereg logisztikája gyakorlatilag csődöt mondott. Persze kérdés, hogy hol van az a rengeteg pénz, amit állítunk be, investáltak, a, a, és büszkén, büszkén büszkén lobálta ott a rakétákat, meg a harckocsikat a téren, hogy mutogassa. Hogy Azt árulja nekem, hogy területileg hogy oszlik el ez a 800 ezer ember? Hogy bocsánat, hogy területileg? Hogyan? Hát Oroszország öt katonai körzetre oszlik, ha jól tudom, most is. Távol-kereten tartanak jó sok katonát, de most elhozták a katonákat. Hát a harcképes hadseregnek a a bemethető hadseregnek a jó része most ott van Ukrajnában, vagy Ukrajna körülmivel. Ez hogy, nem okozhat egyébként semmilyen villongást Oroszországban, vagy ott nem olyan a belpolitikai helyzet? Hát, nem hiszem, hogy, hogy a, a katonák lehetnek egy kicsit aggódhatnak ezért, de hát azért, ugye Kína nem úgy viselkedik, ahogy Oroszország, vagy Putin válta, de, de azért az most, hogy, hogy, hogy, hogy a pár villongások legyenek a kínaiakkal, az nem. À, azt gondolom, hogy nem veszély Oroszország számára. A kínaiak most másképpen hódítják meg a Kelet-Szibériát, nem úgy, hogy 69. Igen, igen, ezt más is mondta már. Um, azt árulja nekem, hogy az, hogy a honvédség az teljes mértékben lojális-e, vagy nem lojális uh, az elnökhöz, azzal kapcsolatban az ember mit lát innen Magyarországról? Hát, a honvédség az a, az, az orosz csak azért már félrevezető, bocsánat, hogy a kérdés magunkatcsik, ugye azt csak a magyar katonákat szoktuk használni, de... Akkor az mit a, kéne használni? Milyen, mi a terminológia? Hadsereg, haderő... Okay. A, a, a, a, na most már nem így hagyjuk vörös hadseregnek, Régen ilyen egyszerűen levörös hadseregeztük őket. Na minden, szóval egyenlőre úgy tűnik, hogy, hogy a, a vezetés lojális, de hát ugye vannak az érrepedések... Másfél hónapban ezelőtt egy műfoglalmazott általában, megírt egy katonák, aki a Katalán Tartalékos Katonák Szövetségének az elnöke, írta egy nyílt, nyílt levelet Putyinak, amiben lemondásra szólítottak föl. A hát szegény azóta se tűnt föl se ahol, de hát azért mégis ez egy jelzés. Ez egy ugye, amikor videókat látunk, ahol Solygó, Homvédelmi Miniszter és Gerasszimov vezérkarik, amikor pofákat vág, amikor Putyin parancsokat osztogat nekik a Nemzetbiztonsági Tanács ülésén, az is egy. Egy érdekes jel, amikor, amikor hát, hihetetlen módon megalázza a, a hírszerző főnököt, szintén nyíltan videóban az egész világ láthatja, és hát azok a, a plegykák, amit terjengenek, hogy, hogy, hogy mondjuk a védelmi miniszter pucsok készít elő Putyin ellen. Tehát ezek, ezek azért mindintő jelek, hogy, hogy, hogy hát elkezdődött valószínűleg valami az orosz hadseregben. De ez nem egy, nem egy szokatlan dolog, amikor a hadsereg olyan mértékben leszerepel és kiderül, hogy messze nem a király akkor nyilván elkezdenek valami. Mekkora valószínűsége van annak, hogy ezen konfliktus ideje alatt meggyengül olyan mértékben az orosz elnök, hogy az ő személyének az eltávolítása oká lesz alapvető változása háború menetében? Hát ezt nem tudom megmondani hogy mekkora valószínűsége ez a, szintén ezt az előbb jó bevált, ö, ö, ö, kifejezést használnám, hogy, hogy nem tudok kizármi, de hát ilyenkor az ember ugye mindig figyelmeztetni kell saját magát olyan dolgokra, hogy, hogy nehogy már az, az, amit szeretnék, azt az túlságosan valószínű. Okay. E, nagyon sokat beszéltünk elsősorban az én kérdéseim miatt, így aztán egy sor praktikus kérdésre, hogyha egyébként megvan a bizalma irántam, akkor ezt a jövő héten kell folytatnunk. Én adnék önnek öt percet arra, hogy azt elmondja, hogy önt most ezen háború kapcsán mi az, ami Isten igazából a jövőnket tekintve foglalkoztat, és ebben nem fogom megkérdezni, hogy mennyi ideig tart a háború. Én ezt egy olyan kérdésként adom önnek, mint ahogy egy patológus is el tud veszni a rák szépségeiben, miközben akit vizsgál szegény meghalt, ő a rák egészen másféleképpen találkozott, mint a patológus, aki egyébként felboncolja és nézi a tetemet. Önnek ez, amit most lát, milyen izgalmakat és milyen jövőképet okoz, miközben nem szeretném, hogyha leleplező képet adna magáról, mint aki öncélúan élvezkedik ebben, de ez eddig se volt feltételezhető. Hát sajnos élvezkedésre semmi okunk nincsen ebben. A közvetlen nagy közvetlenül jelentkező kérdés, ami, ami számomra a legfontosabb, hogy, hogy megusszuk-e világháború nélkül, ugyanhogy ahogy ezt a cikknek a címében is kérdeztem, amit a 168 órából ön is idéze. Azt gondolom, hogy ez, a, ez a, a, talán a legfontosabb kérdés. Nem egyszerű dolog, nem tudjuk, hogy putyin meddig De elmond elmenni. Ugye egyszer egy beszédében azt mondta, hogy ha Oroszország, nem tudja érvényesíteni az érdekeit, akkor az olyan, mint Horoszország nem lenne, és akkor semmi értelme nincs annak se, hogy az egész világ létezik, ugye hát ami egy elég uh, csúnya, durva fenyegetés uh, a világ felé. Tehát nem tudom kizárni azt, hogy Putin megáll a, a, a, háború, a világháború előtt. Ez az első nagy kérdés. A második nagy kérdés, hogy, hogy, vesz, hogy mi, fog, mi fog történni sok szenárióban. Azt gondolom, hogy most már azért a a megállapodásnak a lehetőségei, azok, azok jobban adottak, mint, mint korábban. Ugye hiszen kiderült, hogy, hogy Oroszország nem nagyon sikeres hadjáratot folytat, viszont az ukránok sikeresen ellenállnak. Azt gondolom, hogy. Mi kell ahhoz, hogy az világháború legyen? Hát Olyan technikai eszközöket kell bevetni, vagy elég átépni a határom elég átlépni a, a, a, a NATO országok határait, tehát mondjuk a balti országokat, vagy akár Lengyelország, Románia, Törökország, ugye ott vannak NATO országok közel, és az orosz haderő eljut odáig, vagy akár, akár mondjuk azt mondja, hogy, hogy megsemmisíti azt a egy rakétacsapással azt a repülőteret, ahol, ahol a, a lengyel-ukrán határon a. a szállítják. Tehát ez, ez, ez egy reális, sajnos reális veszély. Van olyan haderő nem, amit egyébként az atthonfegyvereket leszámítva nem használt, és amit pillanatok alatt, ha használ, akkor a javára dőlhet el a háború kimenetelő Elvileg van, de hát ugye ez, egy, ez is az egyik nagy kérdés ennek a hadjáratnak, hogy, hogy hol van az orosz légierő, beleírta a rakétaerőket is. Ugye nem igazán használták, teljesen visszafogottan, nagyon, nagyon korlátozott. Nem ö, lehet, hogy amit ön kifogásol, az a cél? Ö, már. Hát, hogy ez, hogy, hogy ez így, hogy ez menetrend szerint történik, csak önnek van olyan benyomása, mintha nem lenne menetrendszerű? Nem hiszem, nem hiszem, mert természetesen lehetséges, de nem hiszem. Benne. Én azt gondolom, hogy, hogy ugye Putin sok mindenben elkalkulálta magát, ebben is elkalkulálta magát, és én arra arra gyanakszok már, azért nagyon kevés konkrét adat áll az ember rendelkezésére, hogy azok a fegyverek, amiket, amiket az oroszok bemutattak a Vöröstéren, ugye azok, azok hát nagyon kis mennyiségben állnak rendelkezésre. Ugye egy, egyről tudjuk, hogy ötödik generációs repülőgépe, vonász repülőgépe, Ugye van Oroszországnak, de ha jól tudom, akkor három darab van belőle, és nem biztos, hogy a, a többiből is van, elég ahhoz, hogy használja, lehet, hogy ezt tartogatja ahhoz, hogyha mégis a NATO ellen kell harcolni, akkor, akkor legyen kéznél. Elkalkulálta magát, most már elég nehéz lenne, mondjuk most ilyen tömeges bombázásokat végrehajtani. Az elején kellett volna az első néhány napban, ugye úgy kezdik a háborút általában manapság, hogy, hogy, hogy tömeges légi csapásokat mérnek, ezt elmulasztották az oroszok valamit, Szóval Ugye ez, ez egy nagy kérdés, hogy hova fejlődik a, a, a háború, de visszatérve az előző mondatom, hogy, hogy én azt gondolom, hogy most már megvannak a békekötés feltételei, hogyha putyin hajlandó egyáltalán békét kötni. E, azért nem tudom átadni önnek a jövő heti meghívómat, hiszen hétfőket kiesik. Azt se lehet pontosan tudni, hogy a háború hogyan alakul, de e, ha nincs kifejezett ellenére, akkor a jövő hét valamelyik napján egy fél órára ismét igénybe venném. Először, nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állását. Őszintén sajnálom az apropót. Viszontlátásra, látásra, viszont hallásra. Kisem szépen, kívánok! Jó reggelt kívánok! Az általános főpolgármester helyettessel beszélgetek, mint ahogy ez az elmúlt időben mindig így volt, csütörtökönként. Azt kérdezem öntől, hogy miközben megtudtam, hogy önnek fix programjává vált fél kilenc és 9 között, hogy hívják konkrétan a szervezetet, amelyben ön ül operatív Hát az, hogy van a fővárosi operatív törzs, és ennek van minden reggel egy operatív operatív megbeszélés, ami az éjszaka történteket és a nap eseményét nézzük át, hogy milyen tendők vannak az elleni háború kapcsán menekültek ellátásával. Hogyha ezt nézzük, akkor az ezek a feladatok illetők, ezeknek a feladatoknak a megszervezésével való munka az mennyire veszi el az önkapacitását e és nem azt kérdezem, hogy más feladatoktól, mert most nem arról beszélek, hogy mások most tovább gyerekek lettek, hanem az, amivel kapcsolatban a most hirtelen teendő lett, az mennyire időigényes. Nyilván az időigényes természetesen, tehát azért ez alapvetően meghatározza a napot, megpróbálja az ember strukturálni olyan szempontból, hogy másra is jusson idő, hiszen a boltnak meg működnie kell a normál ügybenetnek, Igen. de ezt, ezeket a feladatokat el kell látni. Úgyhogy ezért most már szerintem nagyjából beálltunk 14 év nap után egy olyan rendszerre, ami kiszámítható információs csatornákat jelent, kevésbé adhok döntéshozatani fórumokat, és akkor ezért van például az, hogy minden reggel fél-kilenckor összegezzük az előző iszakkal történteket, illetve a délután történteket, és megnézzük, hogy milyen teendők vannak és mire kell döntéseket kérni, kivel kell egyeztetni, tehát önőképpen ezeket nézünk. Illetve előtte, e, még 8 és fél -9 között azokkal a kormányzati szervekkel, akikkel kapcsolatban vagyunk, akkor a szükségszerűen, akkor egyeztetek olyankor, hogy ők miket látnak, illetve ők is kérdezünk. Melyek ezek? Milyen volt. Ez ugye az első, a Fővárosi Védelmi Bizottság, akinek a vezetőjével e, Beszélek reggel, és akkor megnézzük, hogy mi mit látunk, ők mit látnak. Ez egy ilyen fórum, illetve, ha szükséges, akkor a védelemmel kell beszélni, a fejlősi katasztrófavédelemnélzatóság vezetőjével, valamint nyilván a cégeinkkel is, hiszen a hatalmas logisztikák biztosítanak a cégeinkkel az egész operációhoz, hogy, hogy el tudjuk látni ennyi embert. Ingen. Uh, és itt tulajdonképpen meg is lehet állni, hiszen Karácsony Gergely meggyinvárolásainak zömében elmondja, hogy egy alapvetően állami feladatról van szó, amely állami feladatot nem vállal át a főváros, hanem egy kiegészítő tevékenységet folytat, nem pontosan ezekkel a szavakkal. Árulja már el nekem, hogyha ebből a főváros kivonul, akkor mi marad? Hát, nyilván nem próbáljuk itt. Nem ez, ez ezt kérdeztem. Kísérje. Nem ezt kérdeztem. Ugye, ha arról van szó, hogy valakinek ez a feladata, akkor az ember azt feltételezné, hogy az látja el. Uh, Ugye részint a civilek, részint pedig a főváros részvétele ebben a humanitárius katasztrófában, miközben az ember szívét melegség tölti el. Én teljesen nem hűlhetek meg, vagy megtehetem, de akkor alávetem magamat az eseményeknek olyan mértékben, ami egyébként a kejfejancsianok nem állna jól, nevezetesen, hogy... Itt most az állam segítséget kap, mert segítséget kért, vagy mert kevés volt, vagy mindazok, akik egyébként itt tevékenykednek, azok valójában saját jogukon tevékenykednek, vagy azért tevékenykednek, mert ha ők nem tevékenykednének, akkor nem tevékenykedne senki, és akkor ki tudja, milyen állapotok állnának be. Elnézést, ezt meg kell kérdeznem, kihagyhatom, de akkor valójában egy olyan elem marad el, ami ennek a megértését nehezen teszi lehetővé. Nem tudjuk, milyen állapotok lennének akkor, hogyha nem csinálnánk, Megfőleg, nem csinálnak azok a civilek, akik, akik aztán végképp teljesen ö, ö, önkéntes munkával látják ezt el. Elnézést, azok az, legelei... az emberek, akik erről beszámolnak, azok alapvetően azt érzékeltetik, hogy habár az állam ott jelen van, a munka dandárját, azokat nem az állam képviselői látják el. Tehát az ember mégiscsak azt gondolná, hogy itt valami összeomlana, amely Budapest életében adott esetben mondjuk közlekedési káoszt okozna. Nem tudom. Én nem akarom, hogy ne, hogy ne legyen, tehát én nem azt akarom öntől, nem azt várom el, hogy ne legyen diplomatikus, azt várom el, hogy olyan mértékben legyen őszinte, ami még belefér az ön szakmai és működési szabályszatába. Én azt gondolom, hogy azok, akik... Önkéntesen látják ezt a feladatot, nem lennének, akkor ezt a azon azonnal visszavennénk. És ez azt jelenti, hogy nem is feltétlenül közlekedési káoszt jelentene, hanem azt jelenteni, hogy a pályaudvarokon nagyon nagy tömeg lenne érzékelhető, akik keresnék azt, hogy mit csináljanak, merre tudnak menni. Ugye egy részük ezeknek átutazó, de hát azért egy valaki ide érkezik. Ukrajnából azért nem triviálisztámmal, hogy olyan kell a nyugatiból átmenni a keleti pályaudbarra. Nem, nem biztos, hogy egy, és főleg a reptérre nem. És innentől kezdve ez egy Jó, nagyon szemmel álljön, látható el, a reptéri busz, az miért nem ingyenes? A reptérre viszünk ki embereket buszsal ingyen. Tehát a, a katasztrópa védelemmel hogy hogyha pályaudbaron az látszik, hogy ott vannak, akik a reptérre mennek, van, Repüljük, vagy pedig szeretnék ott menni, akkor őket kivisszük járatra tehát ingyenes számukra. A, az a, a az úgy, úgy, úgy, normál turistáknak, vagy bárkinek szóló busz, az valóban nem ingyenes, de megteremtjük az ingyenes utazás feltételeit azoknak a az, az, az ukránoknak, és hozzáteszem, ukránából menekült külföldieknek, hiszen nagyon sok külföldi volt közöttük, indiaiak voltak, Uh, ukolombiaiak voltak, uh, akikről uh, tudunk, uh, azok számára ezeket biztosítjuk. Sőt, azt is megteremtettük, hogy azok az ukránok, akik kintregettek Egyiptomban például nyaraláson, és nyilván a csápergépünk az most már nem tud leszállni ki tehát hazahozni őket, de hát, hogyha Budapestre elhozza valamilyen módon a, vagy az ukrán állam, vagy az utazási irodák, akkor az ő utazásukat mondjuk uh, meg tudjuk biztosítani. Tehát vannak kint erre külön járatok, amikkel hozzuk a menekülteket befele a városba. Ezzel kapcsolatos információk árulja már el nekem, hova futnak be? Ezek az információk ugye folyamatosan a Katasztrófa és a Főös Rendészségügyi Győződöttség egyeztetésébe futnak be. Tehát ők látják, hogy érkezik egy ilyen különgép, akkor szólnak, hogy kellenek buszok. Ezeket a mennyire a tapasztalja közül? az ember menet közben, vagy mennyire vannak ennek előhírnökei? Tehát, hogy ezek várható, vagy ezek kész állítják az emberek, a, a szakembereket? Hát mondjuk, hogy ha azt mondjuk, hogy mennyi a várhatóság tervezése, akkor egy ilyen 10-12 órával előbb azért már lehet tervezni. És az elegendő? Hát most más hogy nem elengedő, nincs más lehetőség egy ilyen helyzetben. A kapacitás, amit a... ilyenkor rendelkezésre kell bocsájtani, az megvan? Az a, igen, ezt akartam mondani, hogy azért ez nem úgy van, hogy van a fővárosnak a közösségi közlekedése, és azon kívül van egy csomó busz, ami ott tárdogál. Igen, arra eddig legalábbis nem erről, erről beszélgetünk. Így van, tehát ezért ezek tulajdonképpen tartalék buszok, amiket ilyenkor ki kell emelni a rendszerből, és akkor az A sofőrökkel kell együtt. A... Sofő, természetesen sofőrökkel együtt, abszolút, de hogy ez nélkül nem is működne. Ugye a, a, ezek a buszoknak nagy, egy, egy része éjszaka is ö, üzemben van, mert a pályadarakon ott ö, várnak a utolsó akik ott kell lenniük, ö, és ö, ha kell, akkor szállítják a menekülteket, ugye ott már lehet, egy szálláshelyre őket, vagy pedig a, vagy még a két pályadarak között mondják. Tehát önképpen, ha három, ezt nem csinálnák, akkor ez nem lenne, és egyébként, ha civilek nem oda ott a pályaudvarokon, akkor pedig nem lenne az, ahogy odalépnek az érkezők és megkezdik tőlük, hogy tudnak-e bármilyen segíteni, akár egy jó szóval, vagy egy megmondani neki, hogy milyen irányba lehet menni. Egyébként azt gondolom, hogy a pályaudvarokon még van teendő, tehát egyre több jelzés érkezik hozzánk, hogy ott valamit... Valaki valamit csináljon ilyen amit hallottam, az, az alapvetően a kézmosásra és a WC használatra vonatkozott. Megpelenkázó helyiségek, meg esetleg itt, valamilyen módon. Tehát, hogy ugye a nyugati pályaudvar felújítás alatt van, aki át az ismeri az állapotokat. Azért öt politikai van kint a nyugati térfelüli oldalon, és talán egy vécé van bent. A keleti pályaudvaron pedig van egy fizetős vécé, és ezen wc vécéket állítottak fel, ami azért nem a legjobb. Nyilván van egy jelentőben ezt tudtak az azok a szóvalvidelem és a volt biztosítani, de azért ez hosszú távon szerintem nem megoldás. Amikor hosszú és távról beszél, az mit jelent? Hát ugye itt én azt gondolom, hogy egy héten belül azért valamilyen tartósabb és nyugodtabb megoldást kéne erre találni, hiszen De nem napja, számolnak avval, hogy mikor lesz vége a háborúnak, állnak helyt, amíg kell. Nem tudunk azzal számolni, hiszen ez tőlünk független tényező. Milyekük addig kell ezt csinálni, amíg ezt uh, kollégákat bírják erővel, és nyilván még itt azon túl is, illetve hát addig, amíg ez a De figyelj, el, akkor az, a, azt az igénybevételt látva, amit az ember kívülről lát, uh, még akkor is, hogyha a helyszínen van, akkor se látja belülről, uh, azt mennyi ideig lehet fenntartani? Nem tudok erre válaszolni. Ugye itt ennek egy része a pénzkérdés, nyilván addig csináljuk, ameddig bírjuk, mert hát azt nem, nem látom azt a pillanatot, amikor... Ebbe be, szint, be lehet vonni a nagy érdeműt, vagy ebbe nem akarja bevonni a nagy érdeműt? A nagy érdeműt egy... Egyrészt, hogyha valaki pénzadományt akar nyújtani a menekültek ellátására, meg tudja tenni most is, ez a help.lapez.hu honlapon minden információt három Én a másik oldalak kérdeztem volna, ahogy a kiadások oldalán, ez mit jelent a főváros részéről? Ja, ja, ja, értem. Tehát, hogy mennyibe került eddig. Ebben most nem fogok tudni kasszát mondani. Pár nap múlva ezt összeszámítjunk. Annyit tudok mondani a számokat, például, hogy eddig tízezer alag ételt osztottunk szét. Körülbelül, hát most már szerintem inkább 1700 ember ment át a kezünkön, tehát szállásunk el Rövidebb, hosszabb ideig. A buszosztás költségének jelentős részét azt a, már a múlt hétfő óta a Védelmi Bizottságája, hiszen ezt a polgári védelem bevonta, illetve mi a költségek. Ezt Tehát az hát, nem fővárosi pénz? Az, annak egy része már nem. Azok a, azok a logisztikai mozgatások, amikor ételt szállítunk szálláshelyeinkre, vagy kisebb családok elhelyezését biztosítjuk saját kis buszokkal, nyilván annak van költsége. Ezek mind pontosan egyenként számszerűsíthetőek? Nem, ezeket mindenhol azt kértük a cégeinktől és az intézményeinktől, hogy külön ezeket vezessék. De nyilván nekünk is jól látnunk egy adott pillanatban, hogy hogy állunk a, a, ezekkel a költségekkel. Nagyságrendet ezek... se akar mondani? Nem merek becsülni, mert hogy... Jó. Szeretek peti számot mondani, és, és azért most még nem érzem a zsigereimbe, hogy körülbelül hol van az a, az a mérték, amit eddig el Létszámot tenni. tekintve ez hány embert érint a főváros részéről? Akik foglalkoznak, menekültek el? van. Szerintem a, most már így közelíti a 500 fős létszámot, aki... Hosszabb, rövidebb végbevonásra. Ez elég magas szám. Azt árulja nekem, hogy a szociális ellátás, beleértve az otthonok fenntartása, szándékosan nem azt a szót használom, hogy mennyire látja kárát, hiszen ez nem egy megfelelő kifejezés, de valójában a feladatmegosztás, amely egy olyan feladat feladatmegosztás, amelyel korábban nem számoltak, az alapellátást veszélyezteti-e, korlátozza-e, mi a megfelelő kifejezés, és a megfelelő kifejezés után hogy fejeződik be a mondat. Ja, azt mondom, most még nem. Ugye itt nálunk a hajléksan ellátásban, illetve a családok átmeneti otthonaiban dolgozóknak a kapacitásait veszük igénybe, illetve főképpen a szálláshelyek egy részét. Olyan nem volt természetesen, hogy valakit ne tudtunk volna hajléktalanaként azért És ha már itt tartunk mert... elnézést, szétválasztják ezeket a csoportokat, hiszen nyilvánvalóan, hogy a keveredésből olyan gondok fakadhatnak, ugyanakkor a szétválasztás egyszerű elnézés, hogyha tele vagyok kérdéssel, de hát kíváncsi vagyok. Abszolút, ez jogos is. Egyébként hogy szétválasztjuk úgy abban a szempontból is, hogy a fizikailag más épületekben vannak. Ezt meg tudjuk oldani, de az összes Helyszínünkön, ugye ez azért is fontos, mert teljesen más jellegű ellátást igényelnek, és emiatt azért fontos, hogy akkor olyan helyen legyenek, ahol együtt tudnak lenni. Ugye nagyon sokan nagy rokonik kapcsolattal menekültek el, tehát nagy családként menekültek el, ők nyilván szeretnének körülbelül egybe lenni, annak érdekében, hogy tudjanak egymásról, hiszen erre is volt már például, hogy menekültem szétszakadtak. Családok, és utána próbáltuk őket egyesíteni a szálláshelyénket, tehát ez egy logisztikai műveletet igényel, Tehát ezek külön vannak elhelyezve. Ugye a budapesti szálláshelyénk azok egy része a BMSK-i, tehát köznyelven az a, a, a hajnican rendszerben belül van külön épületekben. A tartósabb azok ezek mindenki táboraink, azok meg logikusan táborhelyek szintén önmagukban vannak a menekültek. Önmagukban az alatt azt kell érteni egyébként, hogy komoly személy állom, a jelen lennünk. Ott a, a rendőrség szerint, például milyen mértékben van jelen? Rendőrség dűszakosan a főri kollégája vannak lent váltásokban ezeken a vidéki szállásájára, tehát hogy legyen egy ember, aki felügyel a, a kibelépésre, hiszen azért azt se szeretnénk, hogy a illetéktelenek menjenek be ezekre a táborhelyekre. Igen. A rendőrséggel minden településen kapcsoló vagyunk, a polgármesterekkel is, sőt a lakosság is segít nagyon sok helyen, és nagyon-nagyon köszönjük nekik, hogy adományokkal vagy egy egy gyúszóval tudnak segíteni az ott oda került menekülteknek. Ugye 14 napja tart a háború, szinte pontosan, órára pontosan, kicsit talán több, Azóta, ugye azért még nem lehet azt mondani, hogy nagyon hosszú távú tapasztalatokat szereztünk volna, és a problémák is inkább lassan váratom, most jönnek majd elő, és ezekre kell folyamatosan felkészülni, és ennek nagyon nagy human erőforrás igénye van, tehát nagyon sok szociális munkás kell. A táborokban megerősített személyzet, és ennek nagyon nagy logisztikai szüksége. Karácsony Gergely számtalan posztot tesz ezzel a kapcsolatban közzé, Egy kezemben az egyik, amely a Magyarországi Ukrán Görög Katolikus Egyház alapítványnak az az öt oldalas leírata, hogy az ukrán fővárosi önkormányzat részére milyen adományokat szeretnének, amelyek a kötszerek vatta, sebb Stranguláló gumja, ami fogalmam nincs, hogy micsoda, de nyilvánvalóan, akinek szüksége van rá, az tudja, és különböző gyógyszerekre és sebészeti eszközökre vonatkozik. Valójában, amikor a fővárosi önkormányzat vagy annak jeles képviselői Facebookon, más módon ezeket a felhívásokat közzéteszik, akkor azok minek a következtében jelennek meg autentikus kérések, mi az, ami a profilba belevág, mi az, ami a profilba nem vág bele, vagy most nincs profil? Nagyon érezzük azt a tenni akarást és segíteni akarást, amit a fővárosiak ebben a hely, egész helyzetben valamit Mit felállt, szeretnének. Valamit hadd csináljunk, hadd adjunk, hogy tudunk segíteni, Hova utaljunk, mit vigyünk. Van hát egy egyébként valamilyen telefonszolgálat, vagy ez egyszerűen csak a bőrükön érzik? Van egyébként, ugye egyrészt van a hétfő a nyugati téri aluljáróban egy infopontunk, ami főleg ugye a menekültek számára az a segítséget, de bárki, aki mért és kérdezte, tud segíteni. E-mail címünk van, az ügyfélszolgált telefonszámon van, ezek mind elérhetőek a help.budapest.hu-n. Szóval ezt érezzük, hogy Borzasztó tenni akarás van a Budapestiek részéről, és tegnap beszéltem reggel a fővárosi ukrán Nemzeti Ségormányzati elnökasszonyával, és ő mondta, hogy ők elkezdtek egy külön gyűjtést a Mennyitski kórház számára. Ez a Mennyitski Kórház egy polgári kórház, nem a frontvonalon, de a frontvonaltól nem messze van, és oda a háborúban megsebesülteket is már szállítják. És bizony. Azt mondják, hogy a gyógyszer és kötszerhiány lépett fel, és próbálnak gyűjteni ezeknek a kórházaknak a számára, és ezért volt az, hogy akkor tegnap a utána leültünk, bejött a átbeszéltünk néhány közös temböt, és köztünk akkor abban maradtunk, hogy akkor mi ezt a budapestiek tenni akarását, akit szeretni segíteni, Nyakolik ebbe az irányba most csatornázni, és ezért mondtuk azt, hogy akkor, aki segíteni szeretne, az vagy konkrétan pénzzel ennek a kórháznak, a kötszer is gyógyszervásárlásához járul, hozzá, vagy. Ha akar, akkor egyszerűen leadja ezeket a kötszereket, gyógyszereket, és a listát azt pedig nyilván a kórházzal egyeztetve az Ukrán Nemzetiségi a elnökasszonya adta át nekünk és nyilván be is fogunk számolni, hogy hogy áll az a gyűjtés. Ők azt vállalták, már ugye a nemzetiségi önkormányzat, hogy ők eljutatják, a határon átviszik, és ott pedig a kórháznak a, a munkatársai várják ezeket a kocsikat, és viszik tovább a kórházba, és e, e, tudják a betegellátásra használni. Úgyhogy ez például ilyen módon érkezett ez a megkeresés, és azt gondoltuk, hogy ez sokkal kézzelfoghatóbb a budapestiek számára is, mint hogyha azt mondjuk, hogy általában aki tud, az segítsen, és adjon valamire, hiszen itt egy megfogható élethelyzetről van szó sajnos, ami az tényleg a háborúnak a borzalmára e, mutat rá leginkább. Ön személy szerint mennyire viseli meg az, amivel tevékenykedik nap mint nap? E, azt gondolom, hogy benne legalábbis én egy önszeméség vagyok, hogyha benne vagyok egy folyamatban, és ez a persze-persze lekötte az energiát, akkor nehéz az érzelmeinek engedni, mert körülbelül. De akkor abba hagyja, akkor hirtelen kiderül, hogy mi minden halmozódott föl. Vagy sose fekszik le? Ez konkrétan lehetséges, hogy ez így fog történni. Azért vannak percek a bulvár oldalát akarom kiszolgálni ennek a beszélgetésnek, de tegnap, amikor az ukrán nemzetiségi önkormányzat azt beszélgettünk, azért az szipszorítóbb volt. Tehát, hogy azért láthatólag a, a, a minden szörnyűségét és mélységét látja ennek a dolognak, és a menekültek szemében látja ezeket a fájdalmakat, és ez továbbította, hogy mindenképpen ne ilyen költői legyek, az azért az elég szépfacsaló volt, illetve azok a történetek, amikor, amikor a, egy, az egyik táborhelyünkön egy kárpátai, magyarul beszélő, Nagymama mondja, hogy hát akkor ő áthozta az unokát, aki Kievben élt. Csak a, a gyerekek mondták, hogy hát menekítse ki, ki ebből a, az unokát hozzát Magyarország helyezd, biztonságban biztonságbe 11 éves kislány, csak ukránul beszél. És ott van egy számára teljesen ismeretlen helyen, egy táblóban, és e, nem tud senki se beszélni, mert mindenki körülötte egyébként, vagy, a, vagy csak magyarul, vagy esetleg e, kicsit oroszul beszélnek a többi kárpátai menekült és ő számára annyit kért hogy próbáljunk már megszerezni ukrán nyelvű bármilyen könyvet hogy ne egész nap a telefon kelljen nyomkodnia bent a szobában azért ezek olyan megindító dolgok azok között tényleg nagyon közel hozzák ennek a háborúnak a szeműségét nagyjából egy hete kifejezetten ön miatt posztolt a főpolgármester és abban nagyon meg lett dicsérve ezt nem láttam, de köszönöm. <gül> Akkor felolvasom önnek. Március 4-én, 15 óra két perc. Keddenkeztük el a felkészülést, ez egy idézet. Négy órakor összegyűltünk és elosztottuk a feladatokat, felmértük a szálláshelyeket, az étkezés és utasztatási lehetőségeket, reméltük, hogy az osztalfióknak dolgozunk, de csütörtök hajnalra kiderült, hogy nem. Azóta ott vagyunk a helyszínen, próbáljuk kezelni a helyzetet, és nem jogszabályokat vizslatjuk, hanem segítünk. Idézőjel, Kis Ambrus főpolgármester helyettes. A menekülte befogadása és ellátása állami feladat ennek ellenére a Fővárosi Önkormányzat segít, ahol tud, mert ebben a helyzetben ezt kell tennünk. Szeretném külön megköszönni Gis Ambrusnak a gyors és hatékony szervezést. Látja, a figyelmemet, de majd megköszönöm a Főtolgármesternek. Hát Valószínűleg ő nem pedig önnek fogja megköszönni. Uh, mindenféle járulékos uh, jelenségei is vannak ennek a mostani helyzetnek, amelyek közvetlenül vannak összefüggésben a háborúval, politikai demonstrációk, egy sor olyan dolog, amiben az ember ilyenkor egyértelműen fogalmaz, mert nem gondolkodik abban, hogy ez milyen konfliktusokat okoz, miközben egyébként csendben és halkan, kevésbé csendben és kevésbé halkan folyik a választási kampány, hiszen április án választás lesz Magyarországon. Szízen a főpolgármester tette közzé, hogy művészek egy csoportja az orosz nagy Közelében található Bajza utcai megálló átnevezését kezdeményezi Ukrajna Megállóra, és ez egy fényképpel illusztrálva is van. Ez egy nemzetközi akció a célja, hogy szerte a világban, minél több városban nevezzék át azokat az utcákat, ahol az orosz nagykövetségek találhatóak. Előzetesen tudtam erről a kezdeményezésről, és megígérhetem, hogy amíg a konfliktus nem csitul, addig a fővárosi önkormányzat alkalmazottai nem fogják eltávolítani a feliratot. Amikor ezek a döntések születnek, hiszen ezek döntések, akkor milyen mértékben tud az ember tekintettel lenni az összes szempontra, hiszen az összes szempontra egyszerre nem lehet tekintettel, itt olyan szempontokat vesz az ember figyelembe, és helyez mások elé, amelyek adott esetben akár a jog betűjével is ütközhetnek itt azért azt történt, hogy a távítotok a feliratot, hanem is lent a metro aluljáróba, hanem fönt a, a az András uton közlekednek rendszeresen, az tudják, hogy nagyon szép metro megálló el, ö, kijelző van ö, a földfelszín felett, és ott a Dorosz követség felüli oldalon a egészet elvitték. Tehát nem nem a feliratot vakarták le róla, nem ukkor, Megoldotta valaki úgy, hogy a az úgy, ahogy van, kitört onnan, is elítette. Úgyhogy végül is, a valaki azt gondolta, hogy ennek ebbe feladata van, és. De e nem a hatóság e volt. És, hát nyilván nem a hatóság volt, természetesen. E Mi biztos nem? Akkor inkább azt mondom, azért hogy tetszett nekünk tudni, hogy a rendőrség ezzel foglalkozzon a dologban, tehát innentől kezdve könnyen hogy a orosz nagykövetség lelkes munkatársai, vagy azok a szimpatizáló, még lelkesebb emberek követték ezt el, de csak feltételezés nyilván nem láttuk, hogy ki követte ezt el. Ugye itt arról van szó, hogy eh, ahogy, ahogy a pár perc mondtam, nagyon sokan szeretnék kifejezni foglalításukat, tenni akarásukat, és vannak ilyenekben a figyelemfelhívó performancok, amiben azt akarják megmutatni, hogy eh, hogy a Ukrajna elleni agresszióval szemben hogyan, lehet, hogyan próbálnak fellépni például a művészek. Mi erre azt mondtuk, hogy ha egy feliratot átrágasztanak a metró megállóba, akkor mi azt nem fogunk levakarni onnan. Ezzel azért nem követünk el semmilyen jogszabásért sem. Nem arról van szó, hogy átneveznénk állandóra ezeket a megállókat, hanem arról van szó, hogy ezt a, a szoliditásnak teret engedünk, és hogyhajtünk, hogy ez megtörténik. Egy sor dologról nem beszélgettünk, nem beszélgettünk a hétköznapokról, mert hogy ezek most nem olyan hétköznapok, mint a, a többiek. Most mondhatnám, hogy nyugtasson meg, de ez nem a Kejfe hangvétele, hogy egyébként mennyire normális hétköznapok vannak a nem normális hétköznapi részek mellett. Hát ugyanúgy foglalkozunk hétköznapi ügyekkel, mint a Blahallózatért felújításának a kérdésre, készülünk a következő közgyűlésre, teljesen normális. A város során dolgok vannak. Hát a munkaterv alapján május 6-e, tehát a hónap utolsó szerdája az közgyűlés. Igen, én éppen tegnap voltam a honlapon és ott még ez nincs jelezve. Uh, ugye ez a munkaterv az előre el van fogadva, és a meghívás mindig az SMS alapján, az közgyűlés előtti hét péntekén kerül közé. Igen, mert ugye akkor ugye elvileg nekem szerdán délután van programom. Csütörtökön. Voltam akkor is az a beszélgetés, amin a. Igen, igen, a sütör, Elnézést. Akkor ez az előző. Igen, igen, igen, igen. Igen, igen, igen. Bocsánat, igen. Tehát igen, az ülés utáni így. héten kerül elfogadásra a napi rend, és akkor én most mondtam, hogy a közülésen nyílt ügyek várható. Fogok. Azt árulja el nekem, hogy olyan hétköznapi, vagy nem hétköznapi eset, és aztán béké hagyom. Kedves közönségünk, bár a járványhelyzetből adódó szabályozások enyhülnek, most egy új kihívás áll szemben a TRAFO. A pénzügyeinket bőhúsz éve ugyanaz a bank kezeli, a Foxbanknál nyitottunk számlát, majd a váltás után is maradtunk, itt már a Sberbank ügyfeleként a TRAFO összes pénzeszközét itt tároltuk, egy olyan bankban, amelynek működését a múlt héten folyamán felfüggesztették, ezzel elvágva minket a Jelek, azon dolgozunk, hogy a ellenére is folytathassuk a munkát, és mindez zavartalanabból üzemeljen a ház. A Fővárosi Önkormányzat, a trafu fenntartója gyors segélyének köszönhetően rendezni tudtuk a februári pénzügyi kötelezettségeinket. Még mi sem látjuk pontosan, mit hoz a jövő. Mit hoz a jövő? Nyilván át kellett nézni, hogy honnan tudnak előrehozni pénzeket. Az például, a Azt például hogy az egyes intézmények hol tartják a pénzüket, abban van-e ráhatása, vagy kellene, hogy ráhatása legyen a fővárosi önkormányzatnak? De ráhatása nincsen, de természetesen a, tudjuk, hogy hol vannak ezeket. Megnéztük, a hol vannak a különböző, mely számlavezető bankoknál vannak a, a folyószámlák. A kettő darab szperbankos folyószámla volt, ha ez mindeket nyilvánosságra is jött, tehát nem, nem fogunk újdonságot menni. Az egyik a trafló, ott nagyon sok pénzt buktunk el, tehát ez több mint 30 millió forintot, uh, hiszen itt ott is csak a, a 100 ezer eurói kártalítja a betétest az országülbetű biztosítási alap, a, és ezen kívül a BKV-nak volt egy, egy millió forint összeg alatti számlája, azt meg ő teljes mértékben kártalításra kerül majd. Ezen kívül nem volt bankos számlája egyetlen fővárosi intézménynek, cégnek sem. De hát a traffó esetében valóban azzal kellett szembesülni, hogy és akkor a, hogy a probléma kiderült, le is ült, hogy, tudjuk, hogy tudják ezen a béreket kifizetni, majd utána a járulékokat, hiszen a bérfizetés előzi meg a folyamatot. Akkor egy gyors segéd kellett adni, át kellett csoportosítani forrásokat nálunk. Ők is megpróbáltak, korábbi jegyeladásaikat abszolválni, tehát hogy jöjjön be minél előbb a pénz, ugye ezeken a jegyközvetítő közvetítő rendszereken keresztül vásárolnak sokan. Egyébként fel kellett figyelteni a, a pénztári bankártyási jegyeladásokat, hiszen ha valaki a, ott a pénztári akkor mindjárt a rossz helyre folyik, igen. Így igen. Van. E, a, egyébként a vendégei a trafonok nagyon megértőek és nagyon kedvesek voltak, tehát nyilván senki nem háborodott, hogy akkor most miért nem lehet bankártyára figyelni és hát folyik egy munka arra, hogy hogyan lehet ezt rakni egy likviditási útvonalat, amivel el lehet jutni stabilan év végéig, ehhez hol és mikor kell beavatkozni a fővárosnak, mint tulajdonosnak ebben a dolgokban. Tehát nyilván ki fogjuk őket segíteni, azonnal a leültünk a nényszobámban, például is hozzátartozik akkor a, a, a háború káraihoz, hogy akkor erre át kell beszélnünk velük, hogy Mindenki nyugodjon meg, a dolgozók, a pénzükhöz fognak jutni. Egyébként olyan dolog van benne, és egy kicsit ilyen is az egész, hogy a és szférában az állam biztosított béremelésre fedezetet, és ezt előre elutalta az összes kultúráis intézménynek. Ez a trafó esetében 29 millió forint volt, mert ezt egy-egyben ez a, a többi pénzzel együtt ez a, a helyzet. Én akkor próbáltam egyeztetni a kultúráis és államtitkárral, hogy ők látnak-e valami gyors segére lehetős, ők akkor nem láttak. Azt mondták, hogy ez e, most nincsen a ő, probléma Ezt sajnálat a tudomásról vettem, és e, alattunk tovább, hogy megoldjuk a napi gondjait. Hiszen De változatlanul állítja, hogy féléves éves költségvetésük van. Hát abszolút állítom, hogy féléves éves költségvetésünk van. Sőt, ilyen e, helyzetben, amikor a benzinár ilyen mértékben kilő, akkor ez... E, Hát 70 millió forinttal hetente drágítja, Mennyivel? A 70 millióval hetente drágítja a BKV buszok tankolását. Hát ha majd egyszer megírja. Nagyon szépen köszönöm. Igen? Érdekes lesz. Akkor igen, az hogy menet közben kéne ezt megírni, arra most már kevésé van. Hát figyeljen, én legalább, mint a Tinódi Lantos Sebestyét, ha hagyom, hogy én ének be, és a Lantomat már nem nagyon pengetem, mert az ilyenkor nem különsebben érdekes. Nem mondanám azt, hogy amikor terveztük ezt a sorozatot, és én aggódottam miatt, hogy leszem beszélni, akkor én ezt tudtam volna, de... Most is túlléptük már az időkeretet, és nem hiszem, hogy nagyon sok üres járat lett volna benne. Köszönöm a közreműködést, nem fogom megdicsérni, mert nem vagyok a főnöket, de köszönöm, hogy hétről hétre rendelkezésre áll. Jövő héten akkor folytatjuk. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. Viszont Kis Ambrust hallották, főváros általános főpolgármester helyettesét, és a véget is ért a műsor. Ha akarnak, telefonálhatnak, ez egy ilyen levezetés. Komoly lesz, tehát ezen tegyék túl magukat. Holnap Filipov Gábor, Navrasis Tibor és Bucski Péter áll majd a kejfejáncsi rendelkezésére, és ha minden igaz, fél kilenc után, ha csak önök nem követelik az itt létemet, akkor elköszönünk egymástól, hogy aztán jövő héten szerdán folytassuk, hiszen szombat-vasárnap mind-mindig kiesik, és a hétfőket pedig ünnepnapok. 061-712-42, amíg itt ülök a kamerák előtt, addig hívhatnak. Amikor nem ülök itt a kamerák előtt, akkor is hívhatnak, de akkor csak a mobiltelefonszáma van. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap 6 után, de még hét előtt találkozunk, és a két időpont között dörö.fialajanos.gmail.com, de ezt lassan kívülről el tudják mondani önök is. Amíg pedig itt látnak, addig 061 712 -42. Hajrá, Prokofjöv! Egy 712.42. Hát nem. Elnézést. A Bartok Rádióban nyilvánvalóan, hogy ez barbárság lenne, és itt is többé-kevésbé az. Legább adok okot arra, hogy megszólhassanak. Egy, 712. 42, először. 06 egy, 712. 42 másodszor. 061 egy hétszáz senki többet. Viszontlátásra.